Radio presenteras i samarbete med AllaBildelar.se. Begagnade bidelar till rätta priser. Hej, detta är Ramona Karlsson och du lyssnar på Ralliradion. Ja, det är precis som Ramona säger. Du lyssnar på Radio direkt ifrån Southwich Valley 2015. Vi är inne på slutetappen. Tre sträckor återstår... För att avgöra vem som tar hem den tredje deltävlingen i årets Rally SM. Har du hört något skvallen under lunchen? Eh, ja. Det var väl Ledin som gick förbi här och sa att han skulle ta Bergqvist. Ja, ja, precis. Sen kan jag avslöja att eh, Hägg har inte mycket däck kvar. Oj, oj, oj. oj, oj, oj. Och han har du alltså tio delar upp till tredjeplatsen va? Var det så? Här kommer någon med någon tröja. Ja. Är det min eller din? Det är nog min. Det är så. Vem glömde du den hos? <laughs> Nej, nu jag skyldig har skyldig att kronor dessutom. Ah, okej. Okay. Du är en del av hans Ja. Du får inte gå kring med Honda i Motorsport, nej. Du ska nej. ha stugor hos T-shirt. Ja, okej. Du förstår. Ja Du är glad att det står Hyundai på mig om inte annat. Ja, men jag tycker om det märket nu. Jag vet inte. Det kan vara yrkesskada. Ja, det <laughs> kan, kan vara det. Kan vara det. Eh, jo, det är ju så att Fredrik Olin har kopplat ett grepp om ledningen här i South Swedish Rally. Han leder 23 sekunder före Jerker Axelsson som ändå har krigat sig till två strecksegrar idag. Om ja, den första var på en tiondel och den andra på tre sekunder, så har han i alla fall tagit två strecksegrar före just Fredrik Olin. Olin ledde som sagt 23,6 sekunder för Axelsson, Patrick Åkerman i sin Mitsubishi. Gick upp på tredje platsen när Thunström. Tunström körde punktering en minut 42 sekunder efter. Är han Thomas Tunström jagat febrilt för att få tillbaka den här tredje platsen. Vi ringer upp Six, per samtidigt. Yep, mm. Sex sekunder bakom platsen ligger Tunström. Mats Jonsson är sin tur bara en sekund bakom Tunström. Så att kan det bli Mästermats som kliver upp på den sista pallplatsen. Det får eftermiddagen utvisa. Oj, oj där har vi pär med oss. Vi hör dig Per, hör du oss? Han sa vänta så att... Ja, det var det han sa. Ja, ja. ja. I GSM i alla fall Den otrimmande klassen Där leder vår fabriksförare För Opel Motorsport Emil Bergqvist 30,9 sekunder för Sindre Furuset Mattias Adelsson är Bara 4,1 sekunder Efter Sindre så vi har en kamp dem emellan eh, i eftermiddag Sen så har vi Erik och Markus Teorin De båda drygt 30 sekunder Efter Adelsson på tredje platsen Jagar den sista pallplatsen och båda de har satt riktigt bra tider under dagen SM-ledande Jakob Jansson hittar vi först på en sjätte plats är nu minut 23 sekunder bakom Bergqvist och i gsm trimmat där är det Pelle Villén som håller i taktpinnen han leder hela 40,6 sekunder före tvåan Daniel Reysel och Patrik Adalsson har krigat till sig en tredje plats med sin väljudande BMW han är bara 13 sekunder bakom röysel. Och han har ju sagt här tidigare under dagen att han ska försöka ta Röjsel så vi får se om det blir BMW eller Opel som får ställa sig jämte till Pellevelén på pallen. I O3-4 via D, där är det så att Patrick Johansson har dratt ifrån lite i ledningen, inte kört bilen på närmare två år och börjar komma in i det riktigt, riktigt bra nu är 24 sekunder för Joachim Rydholm som tagit sig upp på andra platsen. Karlström tappade lite tid under förmiddagen och halkade ner till en tredje plats 41,9 sekunder efter. Och därefter har vi just då Niklas Hägg som jagat på bra under morgonen och förmiddagen. Det är bara 0,9 efter Karlström men som Mikael uppenbarligen sa så finns det inte mycket däck kvar hos Hägg. Och hur illa är det? Ja, alltså jag satt åt lite med honom här nu under lunchpausen och han sa det, det vi kan väl skrapa ihop så vi åker på de fyra fräschaste men det är inte mycket kvar av dem heller. Eh, så vi får väl se här helt enkelt vad den här sträckan som som vi har närmast framför oss vad den ger för utslag. För antingen så åker han ju nu bara och sparar för att ta de poängen han kan eh, och, och ser om, om det finns några misstag framöver eller framför honom som gör att eh, det kanske blir en bra eh, placering ändå. Då. Men det är ju tre tuff, tuffa sträckor som ska igenom. Eh, vi får ju komma ihåg att den sista sträckan där Power Stage ställer ut tre ja, extra bonuspoäng ja. respektive klass till de tre första ja. mm. eh, på varje sträcka. Så kanske Eller också är han smart och säger så här, så för att ja. han vet att jag säger det till raden tänker konkurrenterna, ja nu är det lugnt. Han har 30, 33 man. sekunder baktal, gått över så tar det lite lugnt på de inledande och satsar fullt på powerstage. Ja, kanske, kan. kanske. Mm. I VM är det mycket sånt tänkande, spara däck och satsa på power stage och nu när vi har det i SM så kanske fler förare borde ta tillvara på det ja. om man har gjort ett lite sämre resultat och ändå vill ha med sig en bra poäng från tävlingen så är ju det en sista utväg. Exakt. Vi trimmat två vd där, vill vi ledarskiftet inför hållet. Det var Söderqvist som dängde till Leif med över sex sekunder och gick upp i ledningen med 0,9. Ja, en rolig kommentar där och Söderqvist. Jag tyckte det funkar bra. ja. ja. Det gjorde det. Det, det, gjorde <laughs> det. Uppenbarligen. Ja. Ja, men det, det är så roligt med en sträcka som blir så jättebra för en, för en förare. Det kan, bli, det kan liksom bli så också att då går sekunderna på rätt sida och det blir inte bara två sekunder utan det blir fem, sex, sju sekunder. Här var det med 6,2. Ja. Ja. ja. men Det är jätteroligt. Eh, Johan Karlsson har kommit in i tävlingen mer och mer. Ligger på en ganska stabil Tredje plats före Christian Johansson. Men sen så är det tight. Christian Johansson jagas av Mattis Olsson, endast 1,5 sekunder bakom och Johan Holmberg i 4,3 sin tur efter Mattis. I otrymmat två vide, då så är det Mattias Ledin för hela slanten. Han leder nu med 3 minuter och 14 sekunder. Det är en skaplig ledning här. Det är en skaplig ledning och det indikerar mm. hur duktig Mattias Ledin är. Och så mm. eh, när vi jämför honom då med Emil Bergqvist. Det är ju de två snabbaste r 2 vi har i tävlingen här. Skillnad någon sekund bara? Ja, det är så att det skiljer 1,8 sekunder dem emellan. Ja, du ser. Jag. Och de i sin tur är bara en halv sekund efter Johan Holmberg. Ja, Som jättenära Pelle Wilén. Ja. Så att det är ett hajt det här Tobias Söderqvist skenat väg lite då som snabbast är två vd-åkare. Ja. Men spännande eftermiddag vi har framför oss och tre utslagsgivande sträckor. Ja och det är ju faktiskt så att två av de här... Eh, nej, just det. Alla de här tisdagsträckorna har faktiskt gått förut. Eh, det är väl någon som skiljer sig lite grann ifrån. de, de har väl ändrat ut, någon målgång på eh, någon ställe va? ja vi ska kolla nu då, så att vi säger rätt här nu så att vi inte, just det SS8 är ju alltså eh, inledningen på SS4 som var i morse sen är den här något kortare alltså eh, måla 2. och sen har vi Larum 2 och Rosenholm 2. och det är ju alltså eh, Rosenholm är ju den som de körde igår uh, sträcka 3 den som går i mål precis här vid oss. Då kan vi se lite biltävling igen. Hundra ja. uh, meter asfalt rakt ner. Mm. Uh, det är alltid något från ja, en studio. Ja, ja. Uh, och sen har vi då uh, Larum där som är sträcka 9 nu. Va? Uh, som ju är likadan som SS5, den som alltså var andra sträckan i morse. Uh, Nej, det ska bli riktigt spännande nu alltså. Det är taktik och det är lite där man kände på det här nu när folk kom in och skulle äta lite. Så ja, mm. Johnny Johansson ser lika cool ut som vanligt. Men ja. han, han slutar ju ha nerver 1982 mm. eller något sånt här. Så, att det, så är det. Ja, Johnny Johansson, legend i högstolen hos Mats Jonsson som har nio segrar i South Swedish Rally. Det är inte att leka med. Det blir tufft om man ska ta en tionde i år. Vi hörde det. att det var lite grejer på gång i garaget där så kanske att man kommer med uppdaterad bil till nästa säsong och tar den tionde seger. Ja, det brusar väldigt mycket hos Per. Gör du inte det? Jo. Det är rally vi håller på med. Det är två ja. ja, vad härligt. Vi bara undrar vad det var som lät. Det var det som gjorde mig lite nyfiken så nu? Det där var väl en eh, bokplus. Det, det är farligt att säga så till 9,40 åkare, men som sagt, eh, och, beroende, på har, beroende på hur mycket de har trimmat. Eh, men eh, som sagt, en av de absolut sista föråkarna ja. ute på Hermansmåla, när vi ska nu ge oss på den för andra gången. Du, vad säger folket om sträckan nu då? Nu, alltså det här är ju körd delvis då, första varvet va? Eh, det är inte så. Jo, det är det. Men det är den första delen och den, det kommer inte vara något problem med. Vad säger de sista delen då? Det är stenhårt i marken här så det här kommer inte vara något problem. Dock är det lite löst i kanterna men åker du spår här så ska det inte vara något större problem om du kommer kanske tio bilar ner för då, då får alla samma yta eh, att åka på. Det är avslutningen som är lite annorlunda och jag fick en eminent hjälp här precis då att sträckan är 7,02 kilometer. Varken det. mer eller mindre. Okej, okay, bra. Ja. Så, ja, det är väldigt de för att PK-personal, jag PK fördömde dem på fyra, men de är här på åttan också, vilket kommer att göra mitt liv mycket enklare. Oj, oj, oj. Fantastiskt bra. Hörru du, här, när vi ändå nu pratar här, lite grann här, eh, du ska ju ner sen till, eh, du ska ner hit sen, till oss yep. och, och stå där, där Ola stod igår, eh, start 16.15. Hur lång tid tror du att du har på dig därifrån och ner hit? Eh, knapp, en halvtimme. Knapp halvtimme, ja, precis. Ja. Eh, så du måste åka senast eh, 15.40 om, mm, om, om en timme måste du åka mm. Ja, då hinner vi igenom eh, Trimma 2V, mm. det skulle jag tro eh, Också, eh, där någonstans Ska vi prata lite med första tävlingsbild? Det Görna. tycker jag som Ja du John, är, du skiner ju som en sol Hela tiden, det, det är rätt kul med rally Ja, det är det bästa som vinner Du, den här sista delen Åkte vi inte i morse berätta, berätta för oss om den Det är lite lurigt en bit in vi trodde det skulle vara lite mer chikanlysande, men de har ju inte flyttat på eh, Okej, okay, så det är... Vi går igår åka mycket där kul. I men det är fortfarande bra. Det är, det är roligt att åka är ja, fortfarande. den här vägen var superrolig. Och fortfarande bättre än person. Ja, det är <laughs> ja, det. Ja, det var inget drivla om det. Det var bra mycket bättre än person. Jonna Jesenbrod, 4.49,9 blir hennes tid på sträckan. Och på de sträckor jag har varit ute på så är det överlägset mest bilar ut med vägarna Och det är vallfäddade folk hela tiden på sträckan. Så att ja, här lär kanta så mycket folk för de tävlande. Efter Jonna så för det då Erik Karlström i en Skoda Fabia av R2-specifikation. Mm, just det. Det låtsas av Nina Jonasson. Jonasson också är en riktigt solid rallyfamilj nere från Växjö-trakten. Och här kommer hon. Ja, Erik Karlström. Du skiner också lite som solen Lattvalla-glasögon också. Ja, Ja, det är ju på riktigt det här, eller hur? Ja, det börjar bli. Vi är ju inte här för skojs ja, vad sa du? Det är ju inte här för skojs eller hur? Nej, nej, precis. Hur är det komma in i bilen mer och mer? Ja, det känns mycket bättre nu än i början. Okej kul. Då kanske vi bara tittar på lite tider också. Ja, så småningom. Du är så pass mogen trots att du är så ung att du inte tittar för mycket på det. Nej, precis. Jag, jag önskar att jag vore lika mogen som dig när jag var ung som du. Ja. Ja, men det var ju. Det är för sent att nu. Erik Karlström, Nina Jonasson, det senaste ekipaget här, borde väl vara Anton om han finns kvar fortfarande som kommer härnäst. Stämmer bra. Eriksson, hur gick det att komma igång efter lunchupphållet? Det gick bra faktiskt. Det känns bättre och bättre hela tiden efter att justera fjädringen. Nu är det bara två sträckor kvar också. Du fick åka en liten extra snutt här på slutet. Berätta om den. Det var bra faktiskt. Det var bättre fest än vad jag trodde. Jaha, kul. Har du mycket däck kvar? Ja. Inga problem? Nej. Nej. Jag har ju varit lite däcksnack just runt omkring det här och någon har lite tunt med däck. Men det... Det är de som har vallat otroligt, otroligt mjukt. Det är de som har problem nu. Eh, Prata med t när vid lunchade till exempel. och han har, han har fyra helt, helt nya däck att sätta på på de fyra sista tre sista sträckorna. Eh, Erik Karlström, hans tid den blev 4,23,7. 5,8 skulle snabbare än Anton Eriksson och 26,2 för Jonna. Och den alltid lika mogna Viktor Karlsson, går det bra fortfarande? Nej, äh, vi hade faktiskt ett moment så här, Det första i här faktiskt. Du som är så lugn och fin, är det första på hela året eller? Ja, nästan. <laughs> ja, vad hände då, berätta? Nej, äh, vi kom för fort in i den höger 5 till vänster 1 så vi, vi snurrade åt fel håll och fler sidan plats och, och grejer så vi började om det. Ja, ska vi uppskatta vad det tog i tid. 5 10 ja, ja, det är bra. Ja, det är klart Sandius. Kortlättas är lugnt, han, han har framme eh, rapén där liksom, nu, en, en, en ny fajs åker vi vidare. Ja, det är bara ladda vidare nu. Ja det är det, ja, absolut. Viktor Karlsson, vi rullar vidare. Som sagt, vi har en r parad som kommer upp och nu har vi vårt gotländska eh, inslag här. Sebastian Johansson och Jonas Magner. Ja Sebastian, hur mår du? <laughs> vi höll på ja, men fjättare än kan jag säga. Alltså, berätta. Sånt här är kul att höra tycker jag. Jaha, <laughs> <laughs> uppe på åsen där inne. Det, vi har på och tippade där inne. Vi sa Ja, det var nog halvvägs slut på vägen i alla fall. Kartlätarmiss? Nej. Det, <laughs> det var nog lite siktfilt tror jag. <laughs> Jaha, det, det kan vara så ibland också. Två sträckor kvar. Ja men, vi laddar. Sebastian Johansson kliver in som eh, snabbast. så här långt då. 5,3 eh, sekunder för Erik Karlström. Mm, lite tyst i skogen nu. Efter Sebastian så bör det vara Robert Skolander. Som eh, fått upp tempot riktigt bra. Så här eh, lagom till eftermiddagen och eh, tog väl någon streckseger lite tidigare under dagen. Ja just det Skolander, vars team då gjorde en heroisk insats och packade ihop bilen så att den är körbar igen och till och med körbar riktigt snabbt. Och det ja, är kul att få se så att man inte har ställt till sidan igen här. Långt långt bort har jag en bil. Mm, en ganska bra lucka här, så skulle det, skolande det komma på minut så har vi ett problem. Nämna, det är svårt att höra eller se via radion, men det är fortfarande väldigt, väldigt bra ralliväder och det kommer inte bli någon nederbörd under dagen. Och här kommer skolande med öppen baklucka. Det här var intressant. Frågan är om man har stannat och bytt däck, eller om det är bara nånting någonting som varit lätt. Släpp... Nej, det var ju Fredrik Jansson. Ja, just det. Ja, för att vi av världens bästa tv personal Ja, Fredrik berättar. Jag... Berätta om bakluckan. Ja. ja, vi måste ha glömt att låsa den jävla skitstitserade lite, Jansson. Men bra, vinge, tung downforce. Ja, det är bra. <laughs> Ja, var det någon som hämmade dig? det mycket bilen? Nej, det har varit distraherat av ljudet i början. Det, jag tror jag försökte komma över det mot slutet. Det här kommer du aldrig glömma mer. Nej, det ska jag inte göra, ja. Fredrik Jansson och det Citroën 4,22,1 hans tid Du kliver in bakom Sebastian Johansson som verkar ha satt en riktigt bra tid här på din sträcka Ja, men frågan är om vi inte kan få lite bättre nu Jakob, det är varmt på framhjulen det börjar rulla ganska snart Har du bromsat mycket? Nu är jag bromsat på Ja, precis. Så märkte, du, du har arbetet Du att arbetat in bra Vad bra <laughs> Hur kände sträckan? Men det känns lite bättre men jag måste känna åka. Ja, gör det, gör det Ja, nya belägg i Men som sagt, man hinner inte gnugga in och för mycket Och det var riktigt, riktigt varmt på båda framhjul Jakob Jansson, snabbaste tid då 4, 14,7 Kommer in i 3,7 sekunder snabbare än Sebastian Johansson Ja, bra, imponerande Telehagen på vägen. Ja, Telehagen, nya fina däck och du sliter ju knappt på dem. Har du gått bra? Ja, på, äh, Gick där tycker jag faktiskt. Jag hoppas att tiden speglar känslan. Egentligen behöver man aldrig fråga hur det har gått, för det syns. Det är jag så jag. Ja, det, det, det är väldigt uppenbart. Vi, vi tittar oss, Sebbe och ser har vi? Hur, hur står sig Telehagens tid mot de övriga? Eh, vänta bandstid i systemet du får den när den kommer Vad har vi för tid? Han gömmer den där 4, 13, 8 åker till en på eh, Då är man en sekund snabbare än Jansson En sekund snabbare än Jansson? Ja den har Jag hade att det var lite mer kanske Ja en blev det ja. Mm Jag hade hoppats på lite mer det syns inte tydligt där oj, oj, oj nu kommer teorin i full fart Snabbast tempo in i in i TK. Vi uh, ska se om man även har haft det på, på träcken. 4-13-8. Vi tror det är det han hade. Så det, det, det är det vi utgår ifrån. Ja. Då ska vi se Mark. 4-13-8 är T-lagen Världsmästaren. Kan vi matcha det tror du? 4-11-3 har vi handkloppjat i. Nu ska vi se om det är en glädjemätare. 4-11-9. Ja, det stämmer väl snabbast. Du är jag är ja, är knappt. Är jag snabbat? Ja, är vi. Du ser förvånad ut. Ja, men vi åker i vårt egna tempo. Vi det känns att det, inte det. kommer vårt egna tempo att räcka till tror jag. Tappa till mogen. Ja, det är tack nu ja. just det. Tänker du nu på stenen? Jag tror jag åker den äldre ska väl tre. Ja, för det känns inte riktigt som att det finns en här riktigt till att sista kanske, utan får man andra värderingar då. Andra värderingar. Vet jag inte men Vi behöver lite tid tillsammans här, så efteråt och bilen ska ju hälsa helt Absolut, det kommer du att få. Tack! Teorin 4, 11,9 som sagt. 1,9 sekunder snabbare än Erik Hagen. Han är för jäkla självmärkesteorin och det är så mycket känslor i den här lilla lilla rallykroppen. Alltså häftigt, alltså alldeles nybliven far till lilla Nova tror jag att det var som stjärnan Nova. Jag är nästan säker på att det var det. Och, ja, det kan ju faktiskt vara så. Vi pratar ju om att rally är det bästa som finns i hela världen, men ibland så finns det faktiskt en dimension till. Ja, hon kommer växa upp i en rallyfamilj, minst sagt. Ja, inget inget tvivel om det. Jag var hemma hos dem för I vinter att de byggde färdigt den här karossen och att det var rally som var genomgående där på den gården, det, det var ingen större tvivel. Garaget var helt fullt. Ja, det är trevligt. Känner du igen det, Sebbe? Eh, grejer i garaget. Ja, att det, i, i familjen att det finns lite rally. Jo, det gör jag väl. Det finns väl små tendenser där. Förstår det. Vänta väntar då på Adelson och Har det inte tagit lite lång tid? Ja, det har det, det, har det verkligen gjort. vi Pappa Adelson sitter nere i vägskälet där 100 meter ifrån och ska kolla så att allt går bra till. Men som sagt, har Mattias gått på minut här? Ja, då saknar vi han. Ja, Mattias Adelsson som börjat köra riktigt fort. Här och satte ju en kanontid, om det inte var på din sträcka SS6 tidigare. Mm, just det. Och, äh, Mattias vill vi ha med nu. Och just nu när han, självförtroendet, när vi pratade med honom på lunchen där. Det, nu var det den Mattias som vi gillar att se när det, när det lyser i ögonen och allting. Och här kommer han nu. Och äh, ja, allting ser... Helt okej okay ut, vi kan väl hoppas att det var, kanske var två minuter Ja, det ser taggat ut uh, Mattias, fortsatt, hur bra? Ja, det känns bra, jag vet inte vad tiden säger nu uh, Vi ska se, vi åker på 4.11 höga de snabbaste här Teorin hade 11.9 tror jag, om jag kommer ihåg alldeles rätt Och vi har klockat 4.11, ganska jämnt där, är det? 11.8 Vad hade det andra? Uh, teorin, vi andra? Vi tar den 11.9 eller någonting Ja, Adelsson snabbast med en tiondel Snabbast med en tio än delen före teori. Ja, de måste ju bra nu, så det är bara där på. Ja, men det känns bättre. Ja, det är känns bättre än i morse det. var lite tomt där inne. Ja, men det finns två till här. Ja, men absolut. absolut. Ja, det är själv. Jag så nu, nu är Han ja, är glad nu på ett helt, helt annat sätt. Här kommer ju vildt. Det, det är ju en 240-åkare vi känner ju om. Kristoffer Ceylon med farsa som går förbi här. Få killar som är så roliga att se ute på, ute på vägarna. Få som åker så fort med Volvo 240. Det har ju nog besök i TECO. Ja, Sindre, fortsätt. Det går bra för dig. <laughs> ja, het gaat goed. is Ja, ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. een heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel. Ja, heb het gevoel. Ik Ja? het het gevoel. Ik heb het het Nej, det är ju inte så bra, vi gillar inte inte norrmän som små svenskar, vi, nej, vi, vi hoppas då, även om Cindy förutsättning är världens skönaste människa, så borde det kul eh, om Mattias kunde knäppa honom ordentligt, och Emil Bergqvist rullar in. Ja, sådär, vi kikar in här, Emil, berätta om sträckan. Ja, det var en riktigt, riktigt häftig sträcka. Eh, första biten körde vi ju tidigare, måste jag och så. Eh, Men här på slutet var det nästan som åka i Finland. Alltså, det var häftigt. Ja, häftigt. Jag ser att du ser glad ut. 408 åker Sindre på. Ska vi se vad gjort du har på En sekund långsam En sekund bak Sindre. Ja, men det är helt okej. Vi har några att gå på, så att det är, är det så man tänker nu? Tegenska hem. Ja, så är det. Bra jobbat. Då fick vi det uttalat också. Och det där. Det där är en egenskap. Jag pratade med Jocke Sjöberg om det här. Till exempel när de åkte, i, eh, när de åkte på Iland. E att man kan öppna upp en lucka. Det är ju få som klarar det till att börja med. Men att sedan hitta ett tempo som är hundraprocentigt säkert men ändå tillräckligt i tid. Det är en bra egenskap. Och det är med verktygvärd så är det också en bra sak att träna på. Eh, nu är det så att vi har Pierre ifrån förbundsstyrelsen på SBF. Här i studion så att vi lämnar dig en liten, liten stund Per Så pratar vi med honom om det går bra Absolut, hälsa hej Pierre Hej, tjena Hur är läget? Det är jättebra, fint väder och det är rally Du är ju här ifrån förbundsstyrelsen och kan du berätta lite vad, vad det är ni håller på med? Ja, förbundsstyrelsen leder ju svensk bilsport överlag. Det är Rally en av sportgrenarna. Och vi leder ju svensk bilsport med hjälp av utskotten och de kommittéerna som finns i, som jobbar med de praktiska sakerna. Förbundsstyrelsen är ju en styrande del i förbundet kan man säga. Och ni är en del i att vi kan sitta här och göra rallyradio idag? Ja. Det är vi, och det är jag stolt över. Det, det är ni som har sett till att vi har kunnat köpa in den utrustningen vi har för att vi ska kunna göra det här på ideell basis. Ja, uh, hjälp till har väl gjort. Uh, nu har ju inte vi gjort det stora jobbet, utan det finns ju andra aktörer som har gjort det. Jag vet, uh, när det tanken dök upp på rallyradion så var det ju Dan Gärbun och jag som uh, bollade. Dan bollade mycket idéer med mig. Och vi var väl inte överens i en del av sakerna, men i stora drag så tyckte jag att det här var en strålande idé att köra rallyradio i SM-tävlingarna och mindre tävlingar också. Så givetvis så kom det ju lite krav från ifrån Gärbyn Och med teknisk utrustning som behövdes och det förstår man ju att det behövs så att vi har försökt ordna det efter bästa förmåga i allt till. Och hur ser ni på den responsen som rallyradion får ifrån lyssnare runt om i Sverige? Ja eftersom rallysporten ligger mig varmt om hjärtat och, och det är min eh, sportgren så att säga som jag vurmar för allra mest så, så märker jag vilken stort genomslagskraft rallyradion har. Eh, alltså ett enormt intresse för rallyradion och alltså, man kan sitta var som helst i Sverige och lyssna. Det är helt suveränt bra. Och den förmedlar ju rallysporten till alla som inte kan, kan vara på plats. Ja, den förmedlar rallysporten på ett bra sätt. Dels som du säger att de som inte är på plats kan delta och vara delaktiga. Men också för oss rallinnördare så speglar den ju rallysporten Och även för de som kanske råkar komma in och lyssna eller har ett vakt intresse så är den ju helt suverän. Och om vi ser framåt mot framtiden, är ralliradion en del utav den? Ja. Kort och koncist. Ja, det är klart att det är. Visst. Vi, vi ska inte köra rally utan att ha radion i fortsättningen. Det här konceptet är vinn-vinn för alla parter. Svensk Bilsport vinner på det, publiken vinner på det, de tävlar ute på deras mekaniker på serviceplatserna och folk runt omkring i Sverige som har intresse. Det är klart vi ska ha radio. Kul att höra! Och vi måste nog fortsätta med den rallyradio vi håller på att göra här i South Swedish. Tack så mycket för att du, du tog dig tid att komma hit. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Fortsätt grabbar, ni gör ett bra jobb. Tack så mycket. Tack Pierre säger vi också. Ja, jättetack ja. till Pierre. Ja. Och, och kakor och bullar, ja, här... så säger vi högt till Jerbyn, så blir jag lite av mig sjukk. Ja, han sitter ja. säkert med en hel påse hemma. Ja, ja men det är ju slut nu. Ja, ja, vi börjar nu. Han, han har nog fler. <laughs> Ja, per, ja. välkommen tillbaka. Det måste ha varit jobbigt för att du landat så länge. Ja, det är lugnt. Vi har så kul där ute i skogen. Det är, det är till och med publik i TK här ute och det är, det är man inte bortskämma utan det brukar vara eh, vi och eh, lite TK-personal. Men här sitter det till och med publik och tittar på den här delen också som också är en del av rally. Eh, vi är inne i GSM på sträcka 8, JSM, klass Kastvården rimmade har du börjat plocka in du har tre bilar inne varav Jonathan Johannesson har varit den snabbaste 2,7 sekunder före Pontus Berglund och ytterligare 23 sekunder före Alexander Pettersson det stämmer alldeles utmärkt här det är ju ett helt gäng av Volvo det här var det lite nästa däck på bakhulen vi ska se här när man åker oj, jag ska inte försöka nätet för dig Så, eh, jag låter dem ta av säkerhetsutrustningen här först. Och ja, beskriv sträckan. Ja, vi gjorde en liten tab i början av sträckan där jag fick backa i möteslåa där. Men nej, visst har du det där förut? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Du, du åkte där i morse? Ja, jag i morse, ja. <här> ja nej men eh, hade jag och så är lite för där men det är av nog. vad kan vi tro att vi har tappat i tid? Ja, 10-50 sekunder i alla fall. Vi tar igen det på nästa, eller hur? Ja, det får vi göra. Ja, jag tycker det. Mm. Efter Karlsson där så har vi ett ny... Det är två gånger Karlsson. Här har vi Emil Karlsson Hellefors med sin 940. och ranchfärgad Här är den. Emil plockar av sig. Och får på sig alla grejer och... Kapsen är på. När du är så duktig att på den kapsen tycker jag du ska ha en bra sponsor på den. Ja, ganska bra. Ja, vi får väl se. Ja, beskriv sträcka åtta här inne. Passar den 9:40? Jag har svårt kört och väldigt hårt på den nya partiet, men det... ja, jag vet inte. Ehm, du är ganska mycket maskiner här här. Räcker däckerna till? Ja, det gör jag. Bra jobbat. Det kommer mycket mål på här. Ja. Vi har ju ett litet Volvo -mecka där i JSM, de, de första bilarna i startlistan där är ju Volvo ända tills Philip Hag kommer. Ja och här har vi startat med 17 och det står Klaason på rutan. Nu ska vi se här, han andas ut. Var det jobbigt? Ja, det var faktiskt lite. Det börjar närma sig slutet nu. Det är inte så att du trappar av och liksom sitter och rapar där efter lunchen. Och, utan, eh, nej, nej, nej kartläsarna ruckar på huvudet. <skratt> nej, faktiskt inte. Äh, här, trivhuset med sträckan? Ja, jo, det gjorde jag väl. Det känns äh. ganska avslagen. Vi ser, vad har vi där? Fyra får jag titta. Vi åker på 4, 23 och 5. Ja, jag har försökt komma runt med. Ja, det är så. Men kartläsarna ser liv där ruck. <skratt> <skratt> Och nu är Volvo slut då för nu har vi Filip Hag in i det och Filip har ju satt upp ett bra eh, tempo här så ska vi kul att se om det här fortsätter. Vad har vi snabbaste tid i sedan så långt, Tebbe? 4.20.3 på Emil 4. Karlsson. Ja, då ska vi se då Filip, det är en, nu har vi stoppat iväg alla volvo -bilar. nu har vi fräscha fransoser här, vi har 423 om man ska spöja för nu, nu. har väl hag och hjälp fått upp lite tempo? Ja, det kan nog de stämma då. Det går bättre och bättre. Det står en etta där, jag ser ju så då. Det står det 4, 6, 9. 4 12, 9. Det var ju rätt bra käft Ja, jag vet fler. inte, vad kör de på då? <laughs> Nej, 428 20, 8, de på innan. Berkvist på då? vad hade Berkvist? Berkvist, kollar jag upp i detta. Nu 0, 09 hade Berkvist snabbast än 08. 8. Snabbast 08. 0, 8, 09. hade men det är, är, eh, är, är, är, ja, är, är, är okej okay för oss mästare. Ja, bra. Lite glada minen nu i ds 3 och det gillar vi. Ja, vaknat till rejält där efter lunch och uh, tar sin första sträckseger i den otrimmade ISM-klassen. Ja, väldigt skönt och det här. Normen brukar, vi har ju en sån här skön fight med alla normen. Men det, det där är en skön talang och både han och Steven Ökland, uh, ja de fyller på bra där med, med arvet bakom, eh, bakom Solberg eh, Och Östberg och allt vad de heter Så att, ja eh, det där är det killar som kan bli någonting De också Ja, det går ju ganska bra För norsk bilsport, liksom svensk Vi har ju Under Even Management Förutom Pontus Tideman och S.A.P. Kalappi Så har vi ju Olle Christian ung talang också från Norge Och i höst vet vi vilket land som är bäst Ja, precis ja nu är igång här för nu kommer, nu kommer Patrick Adamsson. Och han har hela säffle som stod här inne. Det var ett riktigt Det var ett skönt säffle som stod och hejade på det här inne, märkte du dem? Nej men det gjorde jag. Är, är det baklamporna först då? Är det det? Får man respekt av dem då? Ja, ja nu blir det lite nedtagande om de blev på. Ja, eh, berätta om sträckan. Ja vi gjorde ett misstag. Så jag vet inte, tiden tror inte bli så bra. Ja, jag blev trösterad. Jag vet inte, jag har slått nog alldeles mycket. Ja, jag tror publiken tycker om det, men allting funkar som det ska annars. Det är bara att du ska ställa till det lite. Ja, allting funkar så Det är bara jag ska skärpa det, lite liksom... Ja, du har två chanser kvar. Ja, 1,5 efter Hag indikerar ju en bra tid. Absolut, jag såg hela säljningen Peter Leander, Anders Karlsson, ni kommer ihåg, gamla snabbåkare från där, medan Daniel Ryssel kommer in i TK. Ja, då ska vi se Daniel. Se lite varm ut, har du kämpat? Ja, det var väl inte den bästa uppnattningen med att byta däck och sträckan när det blev punktering på vänster fram. På transporten? men så att eh, vi har fel eh, gummiblandning höger och vänster nu så det är lite svårt att kompensera det men det funkar. Känner du någon skillnad eller tycker man bara att det är skillnad? Nej men det gäller ju att, att försöka köra efter bilen går så man måste göra sitt bästa för att ja, köra så fort som möjligt fast blir så här. Just det, vi har inte fått någon skot än har, har du någon tid Sebbe? Eh, 13,2 är hans tid, 0,3 efter hag. 0,3 efter hag då? Ja, men det är väl okay. Han har fått upp tempo, så det är ingen fara. Ja. Och det är skönt varje gång man ser den här golfen, den här multifärgade golfen med Pelle Villena, att han kommer in. Är i målen och det ser bra ut. Ja du Pelle, jag är glad varje gång jag ser det här, men det kommer en 240 bakom dig. Varför är han så nära dig? Eh, äh, men han... det ligger igen. Han stod innan en bro där inne. Han var inte i vägen alls, något som måste ha hänt. Jag tänkte att jag hade tagit en minut på dig. Då hade vi fått skratta lite Vad? Va? Nej, du glömde det. Går det bra? Ja, det går bra. Det är svårt att åka när man måste åka lite avvaktande. Vi har ju en bit ner till röster, så... nej, nu ska vi. Men det här är nyttig träning. Jag pratade, Emil Bergqvist har ju samma grej nu. Alltså, att kunna packa ihop det här, det här är nyttigt. För det är inte alldeles enkelt. Nej, nej. det är bara att åka i moln nu. Ja, det är inte många förunnar att kunna ha den här eh, privilegiet. Nej, det är skönt. Tänk till exempel, John Järvin har ju aldrig haft det. Nej, nej, nej. Han har alltid fått vara den som har försökt jaga. Ja, Pontus, det går inte riktigt som vi har tänkt oss. Nej, nu är jag fan trött på det. Nu tappar vi tändhallen där inne. Jag trodde att det var något annat först, men det var bara tändhallen. Va? Ja, men du, bra respekt. Du var inte i vägen för någon där inne, heller, Du hann undan. Ja, vi hann undan så väntar vi som hade åkt dit. Ja, bra. Men vi ger oss inte, heller. hur? Allting funkar. Vi har två sträckor kvar att sätta lite sköna tider på. Ja, vi ska försöka göra vad vi kan. Bra jobbat. Pelle är alltså snabbast även på den här sträckan. 0,8 sekunder före Filip Hag dryger ut ledningen mot Daniel Reisel med ytterligare 1,1 sekunder. Han åker avslappnat och är snabbast ändå. Ja, men det, det är precis som den i Kar-filmen. igår om de trodde att det hade gått skit. Men så ja. var han femma totalt och snabbast och två vd. Ja, ja. ja eh, mm. han, han vet nog inte hur, hur det går när det går bra. Nej, jag tänker inte Ska vi ta och uh, kolla till ställningarna i de två GSM klasserna Och efteråt åtta köra sträckor Absolut Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se Begagnade bidelar till rätta priser I GSM otrymmat där leder Emil Bergqvist 29,9 sekunder före Sindre Furuset Mattias Adelsson tappar då lite mot Sindre är 37,3 sekunder efter Norrmannen Erik Telahagen är en minut 5 sekunder bakom och Marcus Teorin endast 2,3 sekunder bakom Telahagen så att det är där fighten är i den klassen Ursäkta jag hoppar in lite Sebbe bara men jag, Olin är redan här så eh, snart bryter jag dig ja, eh, Pelle Wilén leder 41,7 sekunder för Daniel Reusel och 55,9 för Patrik Karlsson. Filip Hag fyra en minut efter och Kimil Karlsson är femma 2 minuter 13 sekunder efter Wilén. Ja, det är flera stycken i det här startfältet i South Swedish nu när det börjar närma till slutet som åker med den här sköna grejen som du kan göra. Lite avslappnat men kanske ändå lite spämt. Du har gått om utrymme bakåt Fredrik. Ja, det har vi. Jag det... är ett lite lite mätt i den här morse. Vi har valt en mjukgummblandning så vi... Jag åker på och liksom försöker spara däck någorlunda sådär, och där ja, och inte göra för mycket dumheter utan det funkar bra. Ja, gör det alltså det. Det gör egentligen inget att tappa några strecksegrar. Är det lite precis att fortfarande hålla dem bakom? Ja, absolut. Vi är här för att, liksom, nu, det, som jag säger då, vi kan inte kunna pusha på riktigt under hela dagen med här däcken utan vi, vi, vi ligger på. Det Det var ett bra däck kvar men nu får vi lida till vad det på slutet men det är inga problem vi har, vi har nog. Så jag vill gärna veta vad de bakom har i nästa, Ja, det ska du få. Har du inte fått in någon mer tid ännu? Nej, du kommer här, Jerker. Har du fått Fredrikstid? Uh, Fredrikstid 3, 53,7. 3, 53. Och Linne, är du intresserad av vad du har för tid Järke, vad kan det bero på? Ja förstå, jag får hålla att han viker. 3.53 åker Fredrik på. Han säger att han har lite problem med, eller inte problem med, men att däcken börjar. 54 9. 54 54.9, han åker 53. Drygt sekunder snabbare än ja. mm. han. måste åker också, det är inte vi. Men du kanske ska. <laughs> Nej, jag tror inte det. Nej, det är bra, Fredrik. Han är jättebra. Ja, det är du med. Ja, som sagt, då Jerker Axelsson 1,2 sekunder efter Fredrik Holin. Du säger kan vi uppdatera den här fighten som är om tredje platsen vad som gäller. Vi borde väl ha Tunström in snart här men just hela vägen ner till Rudengren vad det skiljer och hur de ligger i plats. Eh, Patrik Patrick Åkerman är den som är trea just nu. Tunström är 6,3 sekunder bakom honom. Efter Tunström är det 1,6 sekunder ner till Mats Jonsson och sen som mellan Mats Jonsson och Björn Adolfsson så är det 7,3 sekunder. Eh, ja, så att det är väl mellan okay. de ja. fyra som fighten är just nu Ja, det är fyra stycken inblandade tona till Fajten om tredje plats Och du ligger just nu, det är här då du är koll på, du är fyra nu Ja, det är bara att vi hålla ner så ser jag Ja, vi tar ju far till den Det är den där åkermann i den där gamla den måste du kunna hänga av Nej, han åker riktigt riktigt bra, jag är ju imponerad av han Ja, men det är Med det materialet så det är han fantastisk. Ja, vi säger så Nej, det är bara att hålla med så får se vad det räcker till. Och inga problem, inga punkteringar längre. Aha, inte ännu i alla fall. Det är ju faktiskt kul att man går till en evåst om man kommer ihåg rätt Åkerman. Och just inte till närmast så sofistikerade bilar som de här är. Men håller om stången. Nej, det är respekt för Tim Åkerman. Thunström, Rudengren in. Ja, och Thunström är 8,1 sekunder efter Fredrik Olin på sträckan Mm, 8,1 Jag ser här Rudengren att du har en rosa vittbarm eh, På... Eh, har du satt i den? Nej, det kommer det från den Förra ägaren, kanske Förra ägaren och <laughs> tyckte att man skulle ha en rosa knopp Och jag är liksom... Jag åkar ju igenom mitt kvinnliga då Så att jag har låtit en rosa Till när kvar. Det vågar du ju redan ha något vanliga bransch. Ja, jag är ofta kallad kärring för jag inte håller i och ordentligt så det får jag leva med. Har du varit kärring här inne på träckan. Nej, det har inte. Det var, det var också takskopet i bort av du tittar. Ja, men det, det, följ, det är en liten extra downforce. och en extra på taket nu. Ja, okej. Ja, ja, då var det bra att den var kvar. Det kan vi limma dit nu då. Och fälla ner in, innan tekniska kontrollen efteråt så de är till Ja, precis. Tack. Johan Rudengren, 14,5 efter och 6,4 efter Thunström. Mm, lite lugn till, lucka bakom här. Jag är lite tyst men jag sitter fullt upp här och, och det är väldig aktivitet på radion nu. Det märks att liksom, rally ska avgöras nu för nu kommer det mängder med små grejer in och ut hela tiden här. Eh, är Dan är ju väldigt aktiv här också Och, ja, och frågar är, saker hela tiden Det är klart, eh, ja. hur, hur många bullar har ni ätit? Hur ja. många kakor? Och... Ja, det är Så... inte hur många kakor Det är många kartonger <laughs> ja. Eller hur? Det är liksom vi får, vi får gå upp på den nivån Så ser det ur ett Don Järvind-perspektiv? Ja. <laughs> ja. Det är kul med, med, vi får ju mycket uppskattning för rallyradion, det, det ska vi inte sticka under stol med. men vi älskar olika typer av kritik som den här gången när vi har ett väldigt tajt tidsschema så är vi och försöker förmedla så mycket som möjligt från alla träckor. men ibland kan det bli att man trampar sig själv på tårna för det, det är någonting mm, vi ska tänka till med så att det inte är upplevt som rörigt för det vill vi inte. Vi vill att det ska bli tydligt som bara den, precis som när vi pratar med Ulf Petter Så här nu. Ja du Ulf, hänger du med grabbarna här? Kan det bli en fallplats? Ja, ah, det, det tror jag inte. Vi försöker ta det i mål nu. Vi har brutit så mycket med den här bilen så vi vill få mig i mål och Ja, och det är väl dags nu. Det blinkar på skärmen där, den håller på återstart. Här. Är det ordväckande? Ja, ah, den här har på vägen ut nu, så vi kör lite på chansen. Det är lite ofaktigt. Det är lite känsla, vilken växel, vilken pinne ah, du är i och så vidare. det är ingenting egentligen. Det kanske är bra. Ja, vi köper. Ja. Vi är bara män men jag. är svårt att ta in mycket information. Här kommer en kille som heter Mats Jonsson in i TK. Ja, ska jag ska bygga en ny bil tydligen också med lite, med lite större reflex fram. Det kan ju bli kul. Är det en det är killen. eller? Mats, ja. Äh, ja. ja. Så där, Mats, välkommen hit. Är fighten på för platsen. Ja, det är väl en liten fight. Vi gör väl så gott vi kan och hoppas väl på det. För det ja, hjälper du till med dina chanser här inne? Nej, vet Vi får väl se. De de nog till allihop, förstår jag. Ja, ja, det gör de säkert. Är det någon tid du vill ha reda på? Det är så många tider. Han <laughs> ja, han kan ju inte ta emot så mycket Nej, ändå. Nej, kan inte. <laughs> lycka till då. Ja. Jonsson, fyra på sträckan, bra tid, 10,2 efter Olin. Nu tar jag en kaka Gör det? Ja Läska Don Järbin mm. Lite luckamma nu Nu kommer den bilen igen Dock inte ett, kanske på minut Björn Adolfsson ja, i träd på SS8 Ja för att han skulle vilja Oj, oj, oj, oj, oj Det finns bild Nej. här i Rallyradio. Det är inte vackert Det är knappt så att det är jämkännligt Att det är en person när man ser den bakifrån Aj aj aj. Ehm samma ända har inte backen Berglund titta på. Eh det stod en Adolfsson där inne typ Nej, ah, jag tror faktiskt inte. <laughs> Nej, han har gjort åt studentligt där inne, men det var, var kört att du stapp in i funka bilen. Eh, ja, så vi det, det är något som synar alltså när motorn det är det gott, men vi har ju Du sitter jag dagen till att testa och kommer fram till godår, mycket intressanta grejer och kring väghållning och så vidare, så att, men lite frustrerande fortfarande. Ja, det, det, vi, han, han säger ifrån i liksom bara man vågar inte gå full på det, från den här så, så bara, och jag då kan ni bli en gärna avåkning. Det är det tycker jag låter nyttigt. Mm. Ja, och så kommer den här åkerman som kör så respektivande och då, fram till och med nu håller tredjeplatsen. Vi kollar förbara om det om det är kvarstår efter denna sträcka. Ja, äh, väntar på hans tid i systemet. Denna vinner där. 1,1 sekund <laughs> efter Thomas Thunström håller kvar tredjeplatsen med 5,2. Ja 1,1 efter Thunström. Du leder fortfarande med dryga 5 i fighten om tredje platsen. Ja, man får försöka hålla i, är tufft. Eh, är den här bilen snabbare än Thunströms bil? Ja, inte bara det. Speciellt inte idag, för utan diff, eh, funkar inte alls. Men hur gör du då? Du ligger ju trea i SM. Ja, jag vet inte. Ja, det är ju bara kompensera och hålla i, eller hur? Du, den här blinkande röda lampan där, på, <laughs> är det bra? Nej, det är den jävla krånglande diffen där. Ja, lycka ja, till. Bra kämpa, pojkar! Ja. Ja det där är ju när man åker med en bil som inte är i närheten av teknik och ekonomi eller någonting. Men med bra grejer bakom spakarna där så kan man utreda stordål, häftigt. Jocky Längberg 4,10,7, sekunder blankt efter Olin. Ja det är 17 sekunder blankt efter Olin. Det är kul att höra? Det är väl lite långt efter, men... Eh, vi ska... På kilometer? Ja, det är lite långt efter. Men vi ska försöka ta oss i mål först och främst idag. Har du problem? Ja, lite med värmeproblem och lite här, så det... Ja, får vi rulla vidare då? Ja, det ska jag göra, vet Tack vidare. Men nu... nu jag, jag, jag kommer inte bli någon, någon väderexpert, det, det, för nu känner jag att det droppar lite regn. Ja, och jag som lovade att det här kommer inte bli någonting och det, är, det sprack ju nu. Men dock är det inte mycket regn som kommer, inget som kommer att påverka om det är så här, men det har faktiskt grånat på sig lite min aning. Ja, jag hoppas att solen tränger undan molnen. Ja, ytterligare en kårdfrihet här 5 Här har vi Lasse Stugemo som plockar av sig säkerhetsutrustningen. Eh, ja, Lasse, eh, en liten ny avrundning från eh, fyran i morset. Vad sa du? Det var en liten extra. Eh, du märkte att du var här och åkte i morset. Var det här vi var i morset? <laughs> <laughs> ja, ja, var det här jag var i morset. Ja, det var det. Tydligen. Eh, funkar det? Ja, men det funkar bra. en bra. Det så där med det är... jag mycket. Du gillar ja. den i bilen. Ja, men det måste man göra då. Det är skitroligt. Visst är det kul att jobba med brofs. Ja, du vet ju hur det är när du jobbar med. Ja. ja, det är underbart. <laughs> ja, det är sant. Ett skönt inslag här och så just Miriam och han. Det är den första han nämner i hela sitt sköna team just när, när Miriam åker med. För är det, som gör, det är någonting som Sturgeon gör det att han omger sig med väldigt, väldigt bra folk både i team och i högerstolen. Jag, har varit, faktiskt, jag skulle nästan kunna räkna upp en handfull eh, kartläggare som, som har suttit i högerstolen. Och det är verkligen av vassaste vi har i Sverige. Så att eh, ja, det är bra. Ska man sätta, ska man göra det på riktigt? Ja, visst är det så. Då har eh, trimmat Fyra VD avverkat eh, den åttonde specialsträcka i årets upplaga av South Swedish Rally. Eh, ska jag ta och summera ställningarna efter. Det har ju tajtat till sig lite grann i kampen om eh, den tredje platsen. Ja, gör det så ska vi kolla hur det ser ut hos sen Så summera först. Det ska vi göra. Rallyradion presenteras i samarbete med alla bidelar.se Begagnade bidelar till rätta priser. Fredrik Olin han drygar ut sin ledning nu uppe i 24,8 sekunder före Jerker Axelsson. Eh, mellan Patrik Åkman och Thomas Thunström eh, på tredje platsen där så är det 5,2 sekunder till åkmans fördel. Mats Jonsson tappar lite är 3,7 bakom Thunström och Johan Rudengren ytterligare 17 sekunder bakom, men är väl lite avhängd då i kampen om tredje tredjeplatsen men Thunström jobbar för att käka tillbaka den tiden han tappade på punkteringen och ja, det kommer att bli fight ända in på målsnöret i trimmat 4-VD Hos Per så ska vi raskt Går över till en ny klass då otrimmat fyra vd som leds av Patrik Johansson den dubbla svenska mästaren i klassen som gör ett litet inhopp här medan han väntar på sin nya Mitsubishi R5 leder klassen med drygt 20 sekunder i sträckan Ja du Karlström, du var ju på det här ordentligt men nu har sekunderna runnit från dig Ja jag tappade ju på F7 i 30 35 sekunder så att vi låg ju i alla fall trea än så länge så vi får se nu Vi får ge hjärnet. Det lite tråkigt. Du var ju alldeles här uppe med Patrik. Ja, oh, tempot är så jävla uppskrivet. <laughs> Någon gång. Får du, så långt, gång du får ut och springa innan nästan ja, så långt, tror ja, jag. är. Jag tror du får ut och springa innan nästa så jag har det. Jag höstet sånt ja, Karlström är lite malörd tidigare där då, och då är sekunderna fort och i det här stenhårda otrymmade fyra vd-gänget så har man inte råd med det alls. Och jag spelar ju på Patrik så här och det känns, det känns riktigt bra det här spelet, så här kommer han. Har du Karlström tid, Seben? Tid ska vi kolla här, Karlström 4,00,5. Fyra blank på Karlström, Patrik, har vi det, trots att du har hängt av han. Det börjar kännas ganska bra med resultatet nu. Ja, det går väl vår väg, tror jag. Ja, det verkar så. Jag spelade ju på dig, så att, äh, det, jag tycker det är bra det här. Ja, det får hoppas att du inte gör det nej. nej, Nej, för då kan det bli irritation här bland alla blåa tröjor ikväll. Ja, ja, exakt, exakt. Det kommer regnet också, kommer det att påverka något, tror jag? Ja, inte om det håller på att trären är nog Men visst det utlängd, så kan det bli lite halt. Ja, kul. Bra jobbat, pockar. Tack så mycket. Någon som inte vill ha regn är väl Hägg som har dåliga lägg från början. Och sen om det kommer en stört skur så blir det absolut inte så positivt för honom. Nej, det eh, kan bli en jobbig eftermiddag för Niklas Hägg. Hur har vi det hos Ola där ute? Bara så att vi vet ett livstecken från honom där. Ja, oh, oh, jag är här och regnet sprutar ner här. Jag vet inte, det kommer regnskur nu så det bara bräker ner. Du jag ser vet inte hur vi ska ta skydd. Det, det här blir, de kommer inte att se knappt. Oj. Ajajaj. Aj, aj. eh, hu okay. Hur långt är den här sträckan ifrån där vi sitter nu? Uh, ja, det har ju en karta vi kan titta lite grann på här. Ta fram linjaler och kompassor. Ja, det Nu regnar ingen mer. <laughs> Nej, nu är det precis. Och det har torkat upp också på en ja. gång. Ja. <laughs> <laughs> Ola Strömberg skämtar eh, och till och det så här på lördag eftermiddag. Ja, men ni ja. behöver få med vakna till det borta med ah. degar. Vadå <laughs> degar? Ja, nu ska vi ta in första tävlande ekipage. Jonna eh, Eriksson och Bråde och Sandra Berg som nu ska jag prata med Sandra. Ja, prata med Sandra lite. Kollar du det här med hennes ja. tand. Helst ja. tand också. Eh, Sandra för hon är ju med och åker i sucka Och där har vi någonting som de inte har här. Har de inte fattat. Vi har ju faktiskt power stakes på varje sträcka där, eller hur? Du är ju poäng på varje sträcka. Ja, det stämmer bra det. Ja. Du, hur är det vad är det för skillnad att åka i en sån här nu mot en liten sucka? Ja, uh, det kommer du fortare ur kurvorna, men ja. Uh. Det låter inte sucka ner eller fränare? Uh, ja, det låter inte. Jo, säg att det <laughs> Okej <okay>, då. <laughs> går det bra det här? Ja, det går inte bra. Kul ja, och trevligt har ni. Ja, ja. Uh, hur går det med tempot? Vågar honom mer nu? Ja, nu går så mycket mer. Härligt. Ja. så, det är åt rätt håll. Lycka till du! Så är det, det vet ni väl. Att det är ju Power Stage uh, sista, eller hur? men. Med asfalt och allt elände. Och uh, i suckarkruppen har vi ju så att lika mycket poäng som man får på en hel tävling om man vinner. Det får man extra om man vinner alla sträckor. Tänk om vi hade det i Rally SM. då skulle de inte åka och fjutta här och lyfta av, utan då skulle det gasas för varje sträcka. Mm. Landskampen det är likadan också, poäng ja. på varje sträcka. Vi har åkt så här nu i tre år i suckarkuppen och tycker det är skitbra. Ja, det är ju... Det är Men vi är ju bra. lite det är före och är det andra. Ja, det är, ja. Ja. <laughs> ja, det är bra <hör> vi har väl lite i otrimmands fyra vd som kommer in hos Per så att vi, vi bara kollar hur det var hos dig Ola så får vi kolla lite hur det är hos Per så länge. Ja det kan vi verkligen göra för här har vi haft eh, underhållning och underhållning är inte förberedna Rydholm För att de har någon form av större mekaniskt problem och eh, sen, sen har man försökt att eh, knuffa undan bilen Så bilen står vid sidan men någon form av transmission är det som krånglar där borta. Men eh, Anders Jonas och Fågel har inga problem. 4094. Är du nöjd? Eh, ja, det är ett kraftigt rattladde på ren småländska där inne och åkte för hela vägen. Annars var det njutbart. Okej, okay. ge oss lite tidigt Sebbe. Hur står sig 409? 409. Det är faktiskt tre förare som har dig i slutsekund. 4094 på Anders Jonasson. Det gör att han är en tiondel efter Algot Öberg och två efter Rydhavn. Tre en efter Rydhavn. Han bakom Öberg och två har efter Rydhavn. Ja, tiondelar. Vi får ta. Han hade nog hoppat på mer. Men nu, nu har vi häggen här inne. Det här, det här ska bli kul att se, se om han stannar till. här. Jag är lite halvvägs ifrån. Ja, Häggen, Hur funkar det? 4038. Är det bra eller? är 4,038 bra säg 4,038 är bra där man triar på sträckan 5,6 efter Patrick. 5,6 efter Patrick. Ja ah, man han gör. Ja ja det gör han nu. Och Karlström hade? Säg Karlström hade 4,005. 4,005 alltså 3-3 bättre än dig. Ja Ja. Ja här får man inget gratis i den här klassen. Nej är det, Här är det hårt. <laughs> Det är ingen alls den snabbaste mest och kör som bara där utan här både Karlström och Johansson har ett sämst tempo. Ja, är kanske bra att Patrik kommer in här och driver upp tempo till klassen lite grann. Tråkigt att han då väljer en annan klass för den här men det är ju förståligt med så bekära lockande. Absolut. Fortfarande Rydholm står stilla där nere. Aj, aj, aj, någonting. Eh, ah, det känns som det är något allvarligt fel och det känns svårt att lösa det eh, här på plats. Så att det kan ju rucka om det här ganska ordentligt. Eh, det känns som jag missat någonting, men vad är Folkesson någonstans? Folkesson försvann tidigare idag med en avåkning. Aj, aj, aj, aj. aj, aj, aj. Han eh, ja, är... var här faktiskt förut och lämnade in tidkortet och fick sin vagnbok. Så att, eh, han är och färdig för alldeles, tyvärr. Ja, där ser man. Där ser man. Eh, jag tror vi kan sammanfatta den här eh, klassen nu och börja snacka in, eh, trimma tvåljusrivet. Och sen får vi nog nu höra lite med Ola för han borde ha lite kul ekipors att säga också. Ja, då, jag har ju Sebastian Johansson här nu, han sitter alltid och håller handbromsen för han vill inte trycka på bromsen. Det är ju det här med varma bromslivet. Ah, nu ah, kan jag ha lite var på han bara. Ja, hur var det med tiden här, tidkortet? Ja det var klart bättre, vad har du med tid, 5.33. 5.33, ja då får vi se vad det är. Eh, nu har jag inte koll på dem, det är ju de bakom det här som är viktigast. <laughs> precis, precis. De laddar ju dem, de, de, de åker rätt fort faktiskt. De gör det, ja. Ja, de skulle kunna vara med totalt här i, i, i otrimma tvåhjulstider. Ja, precis. Nej, men vi, vi, vi, vi gör så gott vi kan här. Är du nöjd? Ja, då. nu börjar jag släppet tycker jag. Ja, det hoppas jag. Det är bara en sträcka kvar. Precis. <laughs> Hej då. <laughs> Johansson 5.33,9 på sträckan 4,8 sekunder före Erik Karlström. Ja, och jag vet. Var har du Per på gång? Nej, ingenting. Det var bara skitsnack. Ja, just det. Ja, men det har vi väl kört hela dagen. Nu är, eh, har vi Skolander och Julia som är på gång. hur var det med dem? Nej, de hade... Jo, de är med. Det var det som hade ret jag på förra. Ingen som kommer ihåg. Ja. Här kom det borta kommer det en... ...till Det är inte Skålande Nej, det är ja, inte han står då Ja, Skålande försvann inte han Jag tyckte jag oh. hörde något. Ja, då skulle han borta från SS7. Han är det? Ja. Ja, men då är det Fredrik Jansson och Max, med sen scen. Japp. Kurtz pojk. Mm. var har varit med i hockey. för han. Det ska vara som ett papper. Det är enda Max som har den här bilen kanske, vi får kolla. Uh. 5.33 var snabbast hittills, vad har ni nu? Har ni bättrat? Ja. 5.31, ja då är ni också bättre gissar jag eller? Ja jag tror det, det måste vara gjort annars vore det konstigt. Det det är mindre rullgrus. Ja mycket mindre med rullgrus, bättre fästa spåren. Det går bättre andra gången, visst är det så? Ja det, man får ju lite annan trygghet andra sängen man åker och Det märks skillnad på underlaget också faktiskt. Det står inte max i, i, i, i listan här på dig. Är det ingen citra max det här? Ja, det är nära på max. Ja, det är dubbel max här alltså. Ja, max överallt. Hej! Och så kommer Jakob Jansson. Då hade vi Max, nu ska vi se Fredrik här och Max, som hade alltså 31. Och du har 32.4, ja då är en sekund efter honom, men du är eh, eh, före Jolland, eh, vad säger jag, Se, eh, vad var det? Det var Erik Karlström tror jag som hade 33 va? Om jag tar... Nej det var Sebastian Johansson som hade 33, det är svårt det är... jag ska komma ihåg det i flera sekunder. Ja men du har rätt ja, vet du, det är, du. Inte lätt det är att <laughs> men det är lång tid för dig i alla fall. Ja hoppas det. Hur känns det nu då? Jag har lite jobbet, men det går bättre och bättre. Och... Nu börjar bilen funka så får man börja lita på sakerna igen. Då. Var det inte så att du ändrar en hel del på den här va? om jag inte blandat ihop den med någon annan? Ja, hela tiden med den här stumfjädring här så har vi bytt den nu ur så Nu börjar det funka och nu ska man börja hitta körningen igen. Men fjädringen, fjäder kan väl inte bli stum? Det var stöddämparen alltså som hade körat ihop eller? Ja, kör ihop det. Det nedersta röret tror jag krokigt eller någonting då. så kommer kunde inte röra sig. Då. Det är inget bra. Nej, det är inget positivt. Ja, Tela Hagen, är han tror jag? Ja, han i alla fall hänger, han har ju tejpat dit Det Fick de in i kofferten? Vi hade lite vanslagning om du skulle få in den i kofferten eller ej. Ja, det gick vi. Ja, du gjorde det. Ja, bra tempo, men är du lite i nu eller? Ja, jag har ju teorin Jagandes, han var ju två inför denna. Det har du koll på? Ja. ja. Han, det är väl han som står där nu va? Ja. Ja, men då väntar ju du så får du tiden här. Eh, vad hade ni här på era tidkort? Eh, teorin är 0,8 långsammare. Han är 0,8 långsammare. Det är han med. Ja. Ja, du det <gick> gick kul va? Nu blir det krig på Hosenholm nu. Ja, det är bra. Hej. Ja, Erik Thelagen. Ja, bra tid här då. 5,29,3, 0,8 sekunder före Markus teorin. Mungiperna gick upp på honom. Ja... Nu börjar däcken bli blivit nutta, jag tror du får gå ut och skifta fram och bak sen nu för rotonorm va? Det gör ju feg, så. <laughs> Ja, just det. Ja, han blir väl i alla fall till 0,8 efter det, är du där? Ja, jag är 0,8 efter. 0,8 sekunder på den här sträckan, ja. Så att det är lite att bita, men chansen finns än, eller hur? Vi tar honom på sista. Tror du är? det? Är jag är säker på. Ja, ja, ja, det är bra. Då har vi slagit vad. Eh, mycket självförtroende här och Två killar som är övertygade om att de ska ta varandra på sista sträckan. Det... Ja, ja det, det blir spännande det, det här. Ja, jag, jag vet att det var någon farbror där som Thomas i teorin som sa Jag tycker han kör för hårt. Det blir för mycket sladdar och så. Eh, så. att han körde för hårt och var där fram var efter. Vi får väl se. Och det, det skulle inte förvåna mig egentligen för... Marcus är ju inte den som brukar skrika eller hur? Nej, absolut inte. Nu ska vi se du inte röjer lite men det borde vara som borde stå här om det inte var en lucka men det är ingen bil. Det, här var det var väl en lucka hos Per Bär där. Ja, vi ja, börjar tro att det inte tror... kommer någon Adilsson. Ja, hoppa in då. Ja, Vi har haft både Leif Pettersson och Söderqvistarna här. Leif gör en liten manöver i en vinkel och släpper 2,8 till Söderqvist. Ja. Och Christian Johansson en bra tid på 2,8 efter Söderqvist. Ja, det måste han. Nej, Christian är snabbare en tionde efter Söderqvist tagga till nu när Mattis hotar bakom. Ja. Kul. Johan Karlsson eh, rullar in här. Och ingen adjusson här. Det passar ju bra. Ja, Johan, man ska vara under 4.10 om man är snabbare. Tror du att man kan vara det? Ingen adjusson. 407 och åker Söderkvist på. du är sträcksnabbast med 3 tiondelar, grattis. Ja. Säg att det går känns bra nu. Jag börjar när det Jag bra. Det tycker jag. Jag har jobbat. Tack. Mm. Ehm, Johan Karlsson, ehm, än ja. Vi går tillbaka till Ola där vi har Radio i mål på snabbaste tid som är 7 sekunder snabbare än till lagens Oj, då. ja, det var en hel del. Den här sträckan är väl lite längre va? Då ska vi se Telehagen och Teorin som ska göra upp. Det är som här. Då ska vi se om han blir något. Bra. Ja, han har ju varit missnöjd flera gånger. Det brukar han inte vara, men han har varit det. Och så har, ska jag ta om han har långt fram det är det som snackar corner weight här i alla fall. Vad är corner weight för något? Viktfördelningen i bilen. Det är viktigt, Be bäckan man sitta så långt bak och så långt ner som möjligt. Ja, men reservgjorde det, där. jag har ju sagt att man inte ska längst bak. Men du har ju, och så har de det och så tar de om för mig att jag fattar ingenting. Varför har du fel då? Ja, men jag måste ju få ut emot det någon gång vet du. Ja, bra. ja, men det är det jag vill att det ska vara. Ja, det är så. Ja, då missuppfattar jag det. Jo, men vi har testat att det funkar bäst så. Bra, och sen var ni det kanske är det som gjorde det, för ni var sju sekunder här tror jag för teorin snabbast. Ja det kändes bra, det kändes alltså, bra inne. Hur är det går med, vad är det för tid mot Sindre då? 4,7 före, 4,7 före. Du är, är 4,7 för Sindre. Ja då tog vi tillbaka det vi tappade förra sträck lite till. Bra va? nu är det fight! Heja! Mm. Fråga Märkvist nu vad han tycker om Stage den sista. Ja, nu är det bara Powerstage kvar här eller hur? Nu var han bra. Nu var han glad den här gången. 4,7 snabbare än dig. Okej, okay. han tog tillbaka alltså något va? Så mycket? Ja. ja. Hur mycket skiljer det mellan er totalt nu? Ja, det har ju kost... inte mycket, inte ja. mycket. men nu är det power stage. Ja. ja vi får göra det där. vi kan på power stage. Ja, vad ska du? Du får ju inga sm poäng. Nej, ja, vi får ju inte några poäng men... men du kan jävlas med dem ändå. Vi får försöka hålla andra platsen. Ja, du får väl ta svensk medborgarskap. Vi behöver många snabba killar. Ja, det är alla bra. Lycka till. Tack. Då har Bergqvist kommit in på 5.20,3 och är två sekunder snabbare än Adilson. Ja, det var på tiden för han har ju faktiskt en Ford långt bak som jagar honom eller som är före honom va? Ja, Peugeot. Jag vet om man är före. Person, ja. Är väl in. Ja. Ja, Peugeot. Ja, jag... ja, just det, det är ingen får ingen Ja, du Emil, det är bäst att gasa nu för annars jävlar... Du <laughs> Du vet att eh, du åker ju en egen klass i och för sig eftersom du är så jävla ung. <laughs> Men du har ju lite in bakom och det är, det är det vi är lite intresserade av också, vi får ju stå kvar och vänta. Nu var det två sekunder värst här, för Adelsson som drog en fyra. Ja, nej alltså nu gick det jättebra, jag menar, det är ju lika för alla i våran klass, men när vi startar första är väldigt halvt va. Så att nu när man får åka andra svängen så, det är när man kan lita på grejerna, när, när man bromsar så bromsar det liksom. Minns du var du åkte på här första varvet? 29 tror jag. Vad hade ni nu? 20 blank, 9 sekunder. Ja, det är en hel del. Det hinner man ju nästan dricka ur en dricka på. Ja, nästan så. Ja, Emil Bergqvist i mål. Då väntar vi in den trimmade JSM-klassen. Jag tar och summerar ställningarna i GSM eh, otrimmat efter nio körda sträckor. Per, du måste åka också. Per måste åka. Uh -huh. eh, Emil Bergqvist i alla fall leder GSM otrimmat med en sträcka kvar att köra. 36,6 sekunder är marginalen ner till Sindre Furuset som ligger 2,7 sekunder före uh, Mattias Adelsson som jagar den här andra platsen Erik Thielehagen är fyra endast 3,1 sekunder före Marcus Theorin alltså en sträcka kvar att köra och vi har två sekundfighter i JSM otrimmat Uh, och Ola bör ha någon trimmad JSM-bil hos sig. Jajamän Alexander Pettersson i mål 6-14,7. Han har också förbi här, uh, Du sa, vad sa du för tid på honom? Och... 147 6-14,7, ja. Det kommer att krypa ner under det, det vet vi ju säkert. Eller hur? Antagligen. Ja, vi väntar. Det är lite Volvo först ha. Så, ja, nu, jag bara står och kollar här kör jag ser att Adelson och kör ordentligt höger bak där ja på mm, ja. åttan det var inte vackert men inte skrot ja, vi pratar persona Ja <tryck> Ja <tryck> rallyradio presenteras i samarbete med allabildelar.se Begagnade bildelar till rätta priser Vi lämnade ju Per där på sträcka 8 mitt i trimma 2 vd och jag tänkte bara dra den lite snabbt. Vi har ju Söderqvist i topp, han leder 3,7 sekunder före Leif Pettersson. Sen har vi Johan Karlsson på en tredje plats, 23,3 sekunder efter ledande Söderqvist. Sen har vi en riktigt, riktigt tät och härlig fight mellan Christian Johansson och Mattis Olsson. Mellan dem skiljer det 2,9 sekunder till Christian Johanssons fördel. Sen har vi Johan Holmer som inte alls är långt efter. Han har 5,4 sekunder upp till Mattis Olsson. Så att han är ju i allra högsta grad med i kampen om en eventuell fjärde plats där. Det var vad vi lämnade där förut när vi... Gick över till Ola då? Här är jag, ja. men det är bara jag och Britt-Marie här. Och några hästar. Inga rallybilar. Ja, nu rullar den ner någon golf här, ja. ja det är lite lugnt faktiskt, men, men det är lucka, det fattas lite. Det måste vara Jonathan Johansson och Gullabå i en sån här åtta golf. Stämmer Gullabå mycket bra. Ja, med riktig vinge bak, vet du, som det ska vara. Men du har någon tid där tror jag Jag tror Pontus Bergerund åkte förbi förut va? Ja, 544,5 Det är lite snabbare än föregående Alexander hade ju sex någonting Minns jag till och med Ska vi kolla här med Jonathan Jajamän Hej Jonathan, vilken fin bil du har Ja, tack så mycket Ja, hur länge har du sparat till den här? Ja, för länge Är det en Pelle Wilén bil det här? Ja, det är klart det. Med en riktig låda se jag och allting. men det stämmer. Häftigt. Ja, men du hänger inte med Pelle än så länge? Nej, inte än så länge. Men han kanske har ett annat tips så ge det? Ja, jag får på att de sen. Ja, får hålla på ett tag. Du skulle åka lite Suzuki före bara så har du blivit bra. Ja, ja. <laughs> bra, lycka till nu. Ja, jättefin är ja. han De har de takluckorna va? Vad praktiskt det är, för det blir inte damm i bilarna. De är rena och fina. Och så kommer det en vit Volvo. Uffes grävtjänst. Är det du? Ja, det är hansfassar Det är farsarna som får dega i. Ja, det. <laughs> ja, det är bra. Man får gräva några meter. Har det funkat för det? Ja, det fungerar väl bra tycker jag. Så det. Hänger du med golfen där framme? Ja, det gör vi. Bra, fast åker Volvo. Ja, precis. <laughs> Varför väljer man det här? Har du åkt i Wok innan? Ja, det har jag det. Har du byggt om den här eller säljer man den och köper den ny? Ja, man säljer den och sen bygger man den ny. Du har byggt den här själv kan man säga? Ja, precis. Det är några timmar i garaget va? Ja, det är det. Hur många är ni som jobbar? Ja, det är vi två. Det är två stycken? Ja, så det tar lite tid. Sen åker man med varandra också. Ja, men det är så det ska vara. Då har man kul. Ja, precis. Inga dumheter ni hittar på va? Ja, nej, nej. Dricker du öl? Ja, ja, ja, ja, Det gör du. Men inte nu. Inte nu, Bra, hej. Ja, Emil, Emil Karlsson, 5.38,6 är 5,9 sekunder snabbare än Pontus Berglund. Men du kommer det väl någon som kanske kan vara... Eh, vad sa du? Vad var han? 5,9 före Berglund var Emil Karlsson. Du var det, ja, 5,9 före. Här kommer Emil. 5,9 före Berglund. Ja. Det ska du vara, eller vad då? Ja, det tycker jag. Han har bytt sin bil själv, har du det också? Nej, inte Karolson. <laughs> <laughs> men, men resten? Men resten är bytt sedan <laughs> 2018. Hur många är ni i garagen som jobbar? Ja, det är regel jag själv och sen är sen pappa med och assisterar ibland. Farsan och du, ja, det blir inte mycket tv-tittande inte. Nej, det är, det är ointressant. Då är det om man går in för det här hårt. Mm. Tittar vi till lite rallykross ner i Belgien, då så har vi våran Ramona Karlsson på en 24 plats efter det första hittills. Hon har bland annat slagit Alex Danielsson, Liam Doran, Timmy Hansen och Peter Hedström. Och det är ju väldigt, väldigt bra gjort. Ja de är rätt många, det är stora startfält nu Ja och premiärturen i nya bilen också Så det där är väl en Väldigt bra start Ja eh, toppar det gör Mattias Ekström Före Petter Solberg Johan Kristoffersen och Oli Christian Veiby. Men de verkar inte vara några nya namn Hör du, så det, det, det skiljer alltså man, man ser det är mycket slump där då, De kör på varandra och så men, men de där som vi hörde nu, de brukar vara topp Ja eh, Oli Christian Veiby Är ju ett rallynamn egentligen Rally är väl hans huvuddisciplin Men har tävlat både på Carrera Cup Och nu lite rallycross för att ja, Bli en bättre rallyfrafför ja, ja, och Filip Hagan har ju hittat Tempot här nu Och Jim, uh, nu ska vi se Vad hade vi ja. för tiden, har du Zebben okay, va? Eh, 5,28,9 9,7 för Emil eh, 9,7 för Vad sa du för Emil? Ja Ja ja, men vi får se. Det är de bakom här som är slått mot. För det. Ja, det, det Ja, just nu. En gammal Volvo bakom. Är det sant? Ja, det är det nog. Det är en Volvo. <laughs> vad surt. Ja, vi får se vad han har. Den tiden kan du nog få snart. Jag. Du hade 29, sa vi va? 5, 28 och, 5, 28 och, ja, det det. 5, 28 och ja, det är ungefär kommer du ihåg vad det hade första varvet? Lundström har 40. Vi vi bättre oss nummer 5 tror jag det var, eller 4 eller 5. Lundström har 40,0. Det var lite mer känner jag. 40,0 har Lundström så ja, men då är du det är skapligt. Ja, vi får se vad Adolson har då. Det är han vi slåss mot nu det. det är det ja. ja det är det. Men det tar ni på telefon. Ja, precis. Jag ringer dig sen. Jag gör det. Hej. Nej <skratt> ah, men Pontus, nu är jag besviken alltså. 11 sekunder utav en gammal citroäng? Ja, jag vet inte. Jag törs fan inte ge så jävla mycket nu. <laughs> Vad då? då? Jag har ju ändå ingenting att vinna. Det är så? Bara allt att förlora? Ja, precis. Ja, det, det gäller att lära sig ner och bevaka också, va? Ja, nej, vi har jävla otur idag. Det tycker du? Ja, vi tappade ju tändhatten på förra året. Ja, du var ju ute där. Ja, just ja. Ja, det var ju... Svärde du då? Ja, det gjorde jag nog lite grann. <laughs> det var väl enda gången. Ja, precis. <laughs> ja. <laughs> Det är förkynt pojke, vet jag Ja, Lundström Ja, nu kommer Patrik in Här är det lite ömsom vin och vatten Ibland är han glad som fan och ibland är han grinig 0-9 efter hagen Ja, du är 9 delar efter hagen Gammal sitter och äng Fan, jag äh, tappar bara mer och mer tiotiden, och Snart är han i kappmars <hör> Hur mycket skiljer det? Nu är det väl, om det var nu, nu är det bara 3,8. Dänker jag eller någonting? Nej, ja, du vet, nu är det lite asfalt där inne. Nu jävlar ska det laddas? Ja, <laughs> det är bra. Och Power Stage, du vet, det är ju extra poäng också. Ja, vi får ju försöka ta med det i ja. Akta de här stolparna vid grindhålorna nu bara. Äh, nu ska jävlar ska vi mölja? Mörje. <laughs> <laughs> det är värvländska. Ja. ja, det är gott. Daniel Reisel, en sekund eh, 7 tiondelar efter Filip Haag på sträckan... Adolfsson kör riktigt imponerande i den här Jag stora Så tunga BMWn. Är BMW. Röjsel då två tiondelar för Adolfsson alltså? Eller vad sa vi? Eh, nej, åtta tiondelar efter Adolfsson. Åtta tiondelar efter Adolfsson, ja. Och det, det, det, det han läcker den där gamla BMWn. Nu står det en liten pöl här igen, men den var mindre den här gången. Ja. Han, stann, han var inte kvar lika länge än. <laughs> ja. Va. Ja, vi har lite roligt här med Med den där svarta BMWn här framme nu. Det är konstigt att det går att åka med en sån bil. Han, jag tror han är 8 tiondelar före det här. Så det är jäkligt lika. Var, var åker han fort och var åker du fort? Ja men jag det känns ändå bra att det finns mycket mer att ge. För han känner sig feg överallt. Men det är ju bara taktik som gäller nu. Är inte. Du längtar, du längtar hem. Hur, hur tänker du göra på Power Stage då? Ja åka så fort som möjligt men ändå på en säker sida om gränsen. Ja, det är just det där. Det ska man lära sig också. Ja, man får kompensera lite med de problemen vi har med bilen, med olika däck överallt. Och... Men då, då har du flyttat dem bak nu, eller? Nej, vi har inte gjort det. Varför det? Nej, jag vill inte att den ska sladda så mycket. Nej, det är så, ja. Och då svänger du lite mindre åt ena hållet fram. Känns det mycket? Nej, det tycker jag inte. Nej, vad bra. Då och så. Nej, men det gör du väl inte så länge man rullar på normalt, va? Precis. <laughs> och Pelle Wilén är ju här naturligtvis. Ja, det är härligt. Vi är lika glada varje gång vi ser att du kommer för vi är inte så vana vid att du brukar komma i mål så att, eh, det är något konstigt som har hänt jag vet, har du blivit religiös eller? <laughs> ja, nej det, just när vi fick in nya lådan och allting det, bilen har varit kanon men det här var, det synd nu tog jag det jättesejt men den här sträckan har varit kul som power fyra, ja, på fyra på sträckan? Fyra på sträckan, vad menar du med fyra på sträckan? Total? Ja, då är han 5.31,4 eh, tiden och han är fyra i klassen ja, fyra klass. Ja, då säger du lite mycket nu. Ja, ja. Men, det... Men har du 40 sekunder upp så kan det vara tokigt att göra något annat. Ja, precis. Så de andra stäckorna du har vunnit, det har bara varit turas. Ja, ja. Men Power Stagen, de vill ha vinna vinnare hur, tänk hur tänker du göra på sista nu då? Ja, det skulle väl vara bra om vi får med oss någon poäng extra eftersom de slår ihop otrimmat och trimmat verkar som som ISen. Men vi får se. Det beror på känslan i början. Det är fortfarande... Vi kan ju tappa allting där. Om som kommer i mål på den sträckan, då ska jag vilja säga att slå du honom då, då tror jag du har åkt bra. Ja, han kommer ta i det. Han har bestämt sig, ja. Det sa han i alla fall här. Och eh, det kan vi väl nästan tro när man ser på honom. Ja, det är upp till bevis. Jag tror att värmlänningar är tokigare än vad ni är. Ja. Sen är du god tvåa, va? Ja, vi får se. Ja. Ja, Martin, var åkte ni på första varvet här? Det kommer du inte ihåg en gång. Nej, han kommer inte ihåg någon. Du... Ingen ordning där. Noll koll <skratt> Pelle det alltså jättelugnt och är två och en halv sekund efter Filip Hagi. Ja, just det. <skratt> ja, nej men så, så, så har du flytet och det går va? va? Han slutar ju inte åka bil. Han kör, ju, han kör ju bil som han ska göra. Och, men, men inte, inte det där. sista stållet. Och då blir det ju bra. Jag menar, han har ju, varför kör Pelle Wilhelm fort? Jo, för att han har hittat någon slags känsla för var du får med dig fart. Det är det, det aldrig handlar om. Att få med sig fart. Och har du den känslan och du hittar rytmen och alltihopa då, då flyter det Jag tror Pelle är nästan odödlig. Det är nästan så att han inte tro på sig själv nu eftersom man ska försöka vara riktigt försiktig. Och det går ju inte att köra sakta då tydligen. <hör> Mikael sitter i studion i ören Don Jerbin. Det betyder att man äter istället för att prata. Det betyder att Per aldrig kommer kunna göra en sån här eftersom man tycker om att höra sin egen röst så mycket. <hör> <hör> <hör> ja tog precis en tuggare. Det är lite, det är lite lucka här, vet Så att, um, ja. Um, ja, det skulle ju vara lite kul att och, och, och repetera för oss gamlingar här. Uh, läget inför Power Stage för, för alla de här juniorerna. Ja, mm. eh, vi ska börja då med JSM klass 1 otrimmat. Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se Begagnade bildelar till rätta priser. Då har vi alltså Emil Bergqvist i topp eh, med en totaltid på 53, 56,7. Därmed så leder han 36,6 sekunder före Sindre Furuset- eh. Sen har vi på tredje plats Mattias Adielson som är 2,7 sekunder efter furuset 39,3 efter ledande Bergkvist. Fyra är Erik Tillhagen en 14,8 efter Markus Thorin är femma En 17,9 efter Jakob Jansson är sexa en 40,6 efter där har vi alltså Topp 6 i den ena GSM klassen Sebbe, tar du den andra trimmare då? Eller? Det gör jag. För där Pelle Willén en ledning på 40,9 sekunder för Daniel Reusel. Patrik Adolfsson med på tredje platsen, 13 sekunder efter Reusel. Filip Hag är 3,7 sekunder för Adolf, eller efter Adolfsson och Emil Karlsson ligger tämligen säkert på sin femte plats. det är läget JSM inför SS10 Power Stage. Ja. Och så får vi se Olin för sista gången för min del här. Eh, om det är sista gången i rally SM i år vet jag inte men vad, vad har du för planer? Det blir väl upp i eh, Linköping och så kanske Uppsala också på det. Ja, och det betyder att Du kommer ju inte att skänka bort några power stage poäng här, utan. För då du har ju kommit in och ställt till lite nu. Ja, precis. Nej Vi, vi får se. Vi, vi tog det rätt lugnt här inne. Det som jag säger, vi, vi har haft en riktigt bra tävling och det har varit jättekul. Vi har haft skit mycket skoj i bilen. Men eh, får lida lite nu för ett ganska aggressivt däckval, väldigt mjuka däck. Så vi har fått eh, backa av lite nu på eftermiddagen för. Och, eller inte backa av, men man, det går inte att åka så jättehårt länge för jag märker att deckarna, de börjar att fejda ur så. Ja, det, går, det går väl bra ändå. Alltså, det är väl så att det här med att åka på säkert, har man hittat flowen och, och får med sig fart överallt så det bara går. Men det, gör inga, det gör ingen skillnad, jättestor skillnad på tiden liksom, men, men det som gör skillnad det blir att det blir lite så här ibland så nu var för inbromsning att har jag däck kvar? Ja men då hade jag liksom. Det är lite sådär onödigt ibland så om man ska vara med där uppe, där ute där åker i vanliga fall. Du tänker inte sejfa på sistan utan nu ska jag försöka plocka full pott. Ja, vi får se. Vi måste kolla vad vi kvar och köra på först. Ja, det är alltså, exakt två sekunder efter järken. Du är två efter järken på den här. Ja, det är precis vad vi hade räknat med. Precis vad de hade ja. räknat med. De hade räknat med att få den med två, två sekunder. sekunder. Ja, det är inte dåligt mot en delen det är ute. Åker du med samma gummiblandning Jerker nu på alla däckorna du har klassat in idag? Ja, vi åker på medium kan man säga. Vi åker inte de mjukaste utan vi åker på de andra. Ja, två sekunder före här också, men det är klart att han sejfar ju lite nu då. Ja, sa han. Ja, det är klart han säger. Nej, han åker, Fredrik åker bra. Han, jag tror han bara försöker knäcka dig alltså, genom att säga så. Han vill ju ta sträcksegra givetvis, men vi hade bra förut. Den här vägen passar min bil också. Ja, nu är det bättre fäste här va? För nu när jag har åkt med bilar. Ja, det var samma på förra. Det är ett sånt jäkla härligt fäste, det går att åka hur hårt som helst. Hur är det på sista nu med Power Stage och det med asfalt och blandat och vägbyten och konstigheter. Hur är det? Ja det är bra. Vi det där första rundan, Vi hoppas att vi kan ta i lite mer än då nu. Vi var ju strax bakom Fredrik där. Men ja nu vill vi vara framför. Ja jag menar de där poängerna. De, det är inget som du vill skänka bort. Ja jag vill ha med mig tre poäng. Ja förstår det. Ja vi får se. Det blir spännande. Ja det gör det. Bakom jerkerolin och Lin har vi då en fight om platsen mellan Patrik Åkerman och Thomas Thunström. Thunström kommer in på tiden 5.14,5.12 efter Jerker. Ja, några sekunder efter Jerker men det skiter ju du i, utan det är den där Åkerman där nu. Men det borde väl gå, jag menar han har ju inte haft punktering då är du. Ja, men han åker riktigt, riktigt bra alltså. Så det är ju, det kommer ju match så det är många där bak som... Ja, nej, ja visst är det tätt? att du kan ju inte sajfa hem det här inte <laughs> Definitivt inte Om det än ska hem Men vi provar allt vi kan Vi ska försöka hålla undan allt vi nå någonsin orkar Du kör alltså nu kan jag säga Du kör så mycket du orkar nu, det är max Eller ja du vet, typiskt tävling han, han är tre sekunder ja, snabbare ja, rum Vi försöker, det är ju fortfarande lite ovant Vi bromsar lite tidigt och lite mycket Men alltså, det blir bättre och bättre det känns bra Vad sa du Micke? Tre sekunder före Rudengren är Thomas här Det är tre sekunder före Rudengren i alla fall, så honom har, håller du ju för? Ja, men han är inte längre bak, så det är, ja, ja, vi får se Tre sekunder, det låter ju inte mycket ja, Fan, har du kört dåligt? Ja, man är ju orolig, vi får se Han är, det är före, bara. han är före Ulf ah, Pettersson också Ja, han är före Uffe också i alla fall Bra, hej! Men bara med 6 tiondelar? Ja, men det är före Ja, ja. Nu ska vi se. Ja, nu hör inte jag riktigt där. Vänta, vänta. Ehm, ja, Rudengren. Tre sekunder är det efter han som ska försöka försvara platsen här. Det är riktigt bra, men jag skulle jag vilja ha sett en snabbare. Ja, vi har väl eh, något att skylla på. Vi valde eh, väldigt mjuka däck för att det skulle gå och det visar sig att de, de har blivit så utgummin. För, Kör du så hårt så att de blir suddgummin? Att de blir slitna vet du Ola, det är jävla skönstigt <laughs> Ja det blir nog bra det ja. Men de blir nog jättebra på asfalten då om de är nu. Ja då ska vi fvärva på Vad <laughs> sa ni om Uffe, grabbar? Eh, Uffe är alltså 2,4 före Rudengren som du spratar med Ja vad kul, ja. 2,4 för Rudengren nu Uffe Och, ja, utan ha, ja, utan att ha någon tv där framme. Ja, det är lite bökigt. Ja, det drar varmt här, så fläkten verkar gå i alla fall. Ja, det är bra. <laughs> ja. Vad har vi totalt här nu då, Icke? Äh? Eh, då har alltså Uffe har till en 5.15,1 och är därmed fyra därmed på sträckan så är jag långt mellan Tunström och Rudengren. Ja, du är fyra på sträckan här mellan Tunström och Rudengren. Jag vet inte, har ni koll på själva nu hur det ligger totalt då? Femma, sexa kanske nåt. något? Du har noll koll på sekundar. Ni tittar i telefon sen, är ni med förstår jag. Ja, lite. Ja, men vad då inför sista? Det är ju viktigt. Ni ville komma en mål nu, för fan. Bra! Och så har vi Jonsson här. Har du kört mm. rätt väg den här gången? Ja, det gick ju lite fortare här i alla fall. <laughs> fan vad kort handbrådsbak Kommer de bli längre på nya bilen tror du? Nej, det blir kortare. Det är lättare då. <gör> <här> eh, Mats, ja, Mats är 3/10 delar efter Tunström. Du är 3/10 delar efter Tunström. Jag har varit rätt och jämnt på de sträckorna som går bra för mig Ja, och eh, Tunström så han kör i alla fall så mycket han orkar. Ja, är, är det. Och du med? Ja då. det är nog ingen som åker och håller igen. Inte. Varför är han mycket svettigare än du är? <här> <här> Nej, inte så vältränad kanske. <här> ja, det skulle han säga. <här> <laughs> Martin Berglund kommer då in med Mitsubishi R5 man 5.18 blågat R15.5 efter Jerker Halv sekund Matt, efter Matt Jonsson där, drar vi Matti Jönsson har 14,8. Ja fyra sekunder efter Matti Jonsson ungefär. Och det är ungefär tuntström tider, så att, då är du med kan man väl säga. Ja, där, ja vi, nej, men vi är nöjda med det. Absolut. Ja, men det är inte fyra kilometer långt nu. Nej det är inte, Nej, det är lite, vi börjar väl få, ja, det är fortfarande gången med motstyrning. Med Den tror jag nog att du behöver öva lite också, eller hur? Jag med, det här är ju nytt för dig. Ja absolut, det är långt ifrån och så här. det är helt nytt för mig, men det har ju varit mer optimalt att säga för bilens del. Alltså för min del var det ju skitsamma, men för att, ja. Men det blir ju det blir bättre och bättre, ni fixar ju grejer och ni lär er. Ja, det kommer att bli kanon, absolut. Det... Du, hur mycket test tror du de andra kör här när de ska ha ut en ny Ford R5 eller vad fan det är? De håller ju på i hundratals mil alltså. <går> är det så? Ja. ja, det tror jag väl, eller hur? Jag menar, du, du får inte begära för mycket, det är ju nytt det här. Nej, nej, absolut. Nej då, det, det gör vi inte. Nej, det är ju så Vi kommer fram till mycket. Uh, feedback vad det gäller verkhållning och så vidare. Så att, det, vi är supernöjda. Det ser ju avfrämt ut alltså. Så det, det här är ju något som kommer att bli bra. Ja, det är otroligt otrolig helst mobil köra, absolut. inget snabb. Lycka till! Och sen kommer det väl några som är lite hjältar, va? Start nummer 37. Patrik Ockerman ja, får stryk med två tiondelar på sträckan av Tunström. Ja, två tiondelar tappar du på Thunström här, men det är väl ingen fara ja, jag förstår. Hur ska vi jo, du tappar ju lite. Hur mycket hade du före? 5,2 tror jag. Ja, just det. Ja, det blir lite mycket på den här korta sista. Han borde ju inte kunna ta igen det, tycker jag, om det går som det ska. Men man vet ju aldrig. Nej, lite i taget. Han kör så mycket han orkar i alla fall. Det lika här, då. Ja, men det förstår ju nog många av oss att det är. <laughs> ja. Det är liksom inte så att man räknar med att det ska vara så här. Nej, det är ju inte faktiskt det. Nej, men ni är väl lite udda, ni? <laughs> ja. Och Längberg kommer efter direkt och... Äh, han kokar! Han sa väl någonting om värmeproblem Tror jag till Per på förra va? Ja, det stämmer. Ja, han går varm hans bil. Ja, och Per ja, just det. Han är, på, han är på GT Power Stage sträckan så han hinner dit. Det är ju viktigt. Ja. Eh, Och då var det Längberg där då och uh, då ska vi se Skodborg är borta där det är Stugemo som kommer in nu då. Mm, ja, eh, vi... st Stugemo som med. jag fick en t-shirt av för en liten stund sedan. Hoppsan, uh, det har inte jag fått. Nej, jag ska bara komma ihåg igenom 150 kronor för den. Hoppsan. <laughs> Det var så det var. Ja. Ja, är det så han finansierar sitt bil och han säljer t-tröjor? Ja, jag tror det. Designat ja. av dregen. jag så är dregen... Då tar Dregeln 109,50 då? Ja, ja ungefär. Jaha, det är regeln som tar 150 kronor styck för dem, ja. Ja, Nej, ja de om att man får köpa dem. Ja, ja de där tror jag, ja. Har du dem i koffren här eller fullt? Det här fyller lite baktung. Ja, just det. Ha, hur, vad hade vi för tid här? Jag vet faktiskt inte. 27,8. Vad säger de? om det? Nu måste du väl säga något bra, Sebbe, eftersom man har köpt en tröja. Ja. Säga åt samma. Säg han har 528. Han slog Mitsubishi med nej, eh, nej. han ligger före Mitsubishi totalt. Ja, det gör. Med vilken Mitsubishi? Eh, R5 Ja, ja, Berg, han har ju för sig gjort omstart. Det får du inte prata. Om. Ja, vi säger så att han slog Berg. Var det det du menar? Ja. Men det var väl bra. Nej, men på sträckan här. Vad hade Berglund? Han hade ju... 5.18 och stugan må 5.27 så att det 5, 20, diffade ner Det är 9 sekunder den. bara. Hur långa ja. sträckan är en mil va? 9 sekunder. Ja, en sekund ja. per kilometer ja. på Berglund. Ja, det har varit ett år sedan hade jag varit nöjd, men nu blev jag lite surd. Han har powerstation Eller, kvar. Det är kraven som har ökat ja, ja. på sig själv. Det är du <laughs> <laughs> det, Jag tror att det beror på kartläsning väldigt mycket. Fast, det går så bra. <laughs> ja, nej, nej, nej. Jo, det är det. <laughs> mm. Ja, härlig stämning i den där bilen ändå, trots att han sa att han var lite sur där, men jag, ja, han har ju... Ja, men det är lilla tävlingsjävelen där, helt klart. Ja, det är, det är en liten... Och, en och då bara med, det. Nu går man runt här och spelar alla liksom och tänker, ja, ja, det där är en sån där kille som han har rovat med att åka tävling. Och ja, det är väl kul att han är med och åker och så där. Och, och sen har man nu träffan Lite och han har åkt en hel del tävlingar faktiskt då var det med bra. Och mm. uh, åker SM för att här är det, ju fin, det är ju fina vägar och fina tävlingar att åka. Och så, så börjar han nog bli lite frustrerad nu också. Det är det här med utvecklingen och allt. Mm. Men jag menar han, han inte fan håller han på att testa mycket och grejer. Han åker ju lite små tävlingar någon gång emellanåt och... Och lite olika kartlässare har han, det varit. Han där. åker med rätt mycket tävling mellan sm där han testar där. Och det är väl egentligen det bästa sättet att testa på. Ja, få bästa sättet och, att ja. testa är ju att tävla. Ja. Eh, på vår Facebook-sida eh, Rallyradion så är det nu en hel del folk som ger tummen upp och håller tummarna för Åkerman här som är på väg mot något riktigt, riktigt bra här i den här klassen. Eh, ja, Trimmat 4VD. Mm. Eh, då har vi Karlström här. Precis. Det är väl inte tävlingens gladaste just nu Men ja vad fan ska vi säga En bra match har det ju varit va Ja nu vet jag inte hur det var med Rudolf Han fick problem med vi tog, Vad hette det, nio på han på förra Så att eh, Sen hade vi något problem så att han kom aldrig fram Så jag vet att det är vi två än så länge Så vi bor ju på Hägg här nu Ja just det men Hägg, tror du han ro på er Ja då får han jävla gasa. Ja vi får han det, ja det är bra 5-13-8 5.13.8, bra tid! Ja, det var det jag alltså, ju alltså... Du tänker 5.13.8 på Karlström och då hade vi... Kommer jag ihåg i huvudet här att vi hade stugemop på 20... 8, eller något sånt ja. 27, ja. Det är ju... Ja. Karlström är, är också jäkligt bra. Ja. Och så har vi då man och så här va. VAM! Det här gasade. Och det var ju så, Rydholm hade ju problem ja, på okay. förra sträckan. Patrik drog bara, så den, det, var, det, var, det var varmt, så det nu var. Ja, Patrik har tappat 7,9 sekunder på sträckan. Ja, idag. Ja, han var bekymrad. Mm. Och Rydholm hade ju problem på förra, den stod ju efter målet hos Per och höll på med någonting mekaniskt. It ain't over, det uh, vad är de säger old lady things eller vad fan är de säger Ja, något sånt ja. Ja, ungefär sånt här. Ja, ja. Vi, vi förstår innan, vad du menar Ola. Innan madrassen är bäddad eller vad. Ja, är det är något sånt där. Ja. Mm. Uh, ja, han var bekymrad. Och uh, nu kommer den så bara du. Öberg. Om den så bara. han rullar in. Han, han rullar in i han rullar in i tk tältet där borta. Vi står en 50 meter nedanför där. Vi har lärt oss att vi inte ska vara i vägen. Det är mycket roligare att stå utanför TK. Och här är visst på, på plats. Han är suverän men han har ju han åker BMW. Ja, det, det är väl där det sitter. Ja. Han skulle testa Oj. en sukka nu fick du fulla bilen med damm. Det var inte meningen, förlåt. Nej, ingen fara, ingen fara. Det, det är låt? bra. Ja, nu ska vi se. Vad hade du på tidkortet? Fem... 18. 18, ja men det låter ju bra. Eh, vad sa vi Åkerman, till exempel, som vi är frimpade av det framme? Han åker inte din klass, men ändå. Han eh, åker Rudengren. Rudengren, ska vi se. Jag undrar, om jag, inte, jag undrar om jag inte drog honom. Är det lite sån där hatkärlek, eller vad då? Ja. Nej, men det är väl roligt att slå honom. Han är ändå från stan så Jag menar det, man kan av honom. Ja, vi åker i samma däck. Han var ju lite orolig om de här mjuka. Kan... Han tyckte de var för mjuka, han. Ja, men det, det är med hans hästkrafter. Ja, exakt. Ja, just det. Ja, men undrar om inte du var före Rudingen i alla fall? Ja, vi hoppas det. Ja, bra. hej. Var har vi backupen? Vad gör ni pojkar. pojkar? Äh, äter kakor är väl det korta svaret? Ja, toga ur munnen, det är rally på gång. Ja. Äh, nu ska vi se, vad hade all gått för tid? Eh, 18,7 18,7 eh, 18, 18, ja. ja, det var så att Jonas som ville ha reda på för han har 17,1 va? 17, nej, 17,7 17, 3, 7, 3, 3, 3, 3, 3, Det var väl kul att du hängde med Algot Öberg? Ja, vi ska inte bara hänga med, vi ska förbi också Ja, hur långt tar du kvar? Eh, 7 någonting Så det är så pass? Ni har ju en egen biltävling Ja, det har vi. Det gäller att hitta sina biltävringar. Ja, du sista nu då. Ja, det är bara på va Det är det. Oh. Inget vikt. nej, nej, nej. nej. Eh, Adolfsons avvågning på SS8 ligger nu uppe i vår Facebookgrupp Rallyradion mm. eh, Jag och Mikkel sitter och begrundar den i detta nu och där in Oj. i en björk och vänder ner i en. Eh, ja, eh, något annat träslag där. Oh. Eh, och då kommer just Häggen in här ja, Han är snabbast han... 5-10,6 5-10,6 Det var en jävla bra tid det där ja, Med det... mjuka däck ja, 3, ah, 3, Jag har gett upp lite i den jakten nu. Nu, nu, nu försöker vi att säjpa Och kan vi bli tre så är jag jävligt nöjd Med den här helgen. Men eh, sista veckan, det vet du att man kan få tre poäng för Ja Som har vi inte gett upp <laughs> Då börjar vi om va ja, ja, ja. Frågar man att spara täck? Ja, nej, han sparar Häggen sparar inga täck Karlström, ja. Vad hade vi på Karlström för tid? Ja, han är 3,2 före Karlström. Du är 3,2 före Karlström. Ja, det lever ändå. Ja. Han sa att då ska han jävla få gasas av Karlström. Härligt va? Hej. Ja, ja, ja. ja, riktigt bra tid av 3,2 för Joachim Karlström. 6,7 för eh, Anders Jonasson. Men Patrik vet vi inte vad som har hänt. Tappar 11,1 sekunder eh, gentemot Hägg på sträckan. Ja, då tror jag ja, nog att vi får... Äh, ja, ja, ja det då det det är Per också. Vad kul. Du ja, hör vi Per. Hej Per. Ja. Tjena. Tjena. Ja. Vi klarar alla fartkamerorna. Ja, den här gången gjort faktiskt det. Det är inte alltid det, det ska jag säga. Jag åkte förbi en nere i Västervikta som jag kände igen. Ja. Men inte du? Ja. Du, jag åkte motorcykel en gång och då, då så satt marie bak på och, och så säger de såhär Ja, men det är med, med fartkameror, ja, det är ingen fara så jag, för det, det, de tar bara framifrån. Ja, men tänk om man vänder på sig. <laughs> Kan du tänka dig en fartkamera som snurrar ett här. Det <laughs> Kanske kommer. Ja. <laughs> ja, han följer med. Ja, visst. Ja, då är man ju så lagom allan sen. Mm. Ja, jag rullade med in i alla fall grabbarna. Det var Koiv och eh, De var snabbast i Tekon här, i alla fall. Han passerade oss här med ungefär 52 km i timmar. Oj då. Ja, sticker man inte in micken. <laughs> Nej, ja det Hackie uh, Hell på Algottöber bara 7 10 och delar så att han kanske hade brått på riktigt på sträckan med då. Ja, eh, det ska, var ju ska vi göra så att, att eh, prata, inte prata om vi, vi tar läget i de två fyrestyrna klasserna eh, inför avslutande <laughs> SS10 Power Stage. Eh, vad tror ni när killar? Ja, eh, tar vi som ett ja. ja. Rallyradio presenteras i samarbete med AllaBildelar.se Begagnade bildelar till rätta priser. Jerker Axelsson är den som får jaga när vi ska avsluta South Swedish Valley. Fredrik Olin leder med 22,8 sekunder före Patrik Åkerman på tredje platsen. Två minuter, en sekund efter han. Thomas Thunström, fem sekunder efter Åkerman på tredje platsen Mats Jonsson ytterligare fyra bakom där. Eh, tittar vi till otrimmat uh, fyra vd Mikael då har vi små upp. Ja Patrik Johansson leder fortfarande 36,3 sekunder före Joakim Karlström. Eh, sen har vi alltså Niklas Hägg på en tredje plats. Eh, han är då bara en sekund efter Karlström. Sen har vi Algot Öberg på den fjärde plats. Eh, han är 1, 24 efter. Och sen har vi Anders Jonasson och Kim Koivo. Så att, eh, ja, det har hänt grejer i den där klassen. Den har vänt upp och ner och sen har det försvunnit en och annan också, tyvärr. Ja, eh, Patrik Johansson då med problem som det verkar. Hoppas han tar sig igenom Power Station och kan eh, plocka hem den här segen i South Swedish Rally. Ja, Då ska vi se vilka det som kommer oss där då? Det är trimmat, uh, trimmat två vd: Ola, eller? Ja, men det är så att det är nästa som är på gång in. Uh, uh, Alston har just passerat. Så att, uh, då väntar vi på Leff och Tobia. Så mycket skildrätt har vi. Ett ögonblick ska vi bara slå i grejen se så Är det någon service innan avslutande ja, sträckan? Ja, för... jag, det var där, för nu ska vi i kö här så det. För jag såg en Opel Adam R2 ja. glida ja. förbi. Han är, han är på väg ut nu, så vi ska se. Uh, så och så. Uh, Ola, då ska vi se hur det ser ut i trimma 2 vd då. Uh, Söderqvist leder 3,7 sekunder före Leif. Eh, sedan har vi Johan Karlsson som är 23 sekunder efter ledande Söderqvist. Eh, Christian Johansson har sedan 16 sekunder upp till Karlsson så att eh, där har vi lite ingemansland. Men man kan ju ta de här Power Stage poängerna om man nu vill eh, slå till på sista. Eh, en fight då är ju faktiskt eh, Mattis Olsson som är 2,9 sekunder efter Christian Johansson och kan alltså gå om eh, till en fjärde plats om man vill. Eh, Johan Holmberg är eh, 6 sekunder upp till Mattis Olsson så de tre där det är riktigt riktigt tajt. Där har du väl Ja, jag vet ju någon gång Holmberg har varit så där typ eh, och ramlat upp ett par placeringar bara på de absolut sista sträckorna. Det har ju hänt sånt förr. Han hade väl ett SM-guld från sista sträcka i Uppsala för två år sedan det, det tror jag nog att det var, va? Ja, det var någon sånt där. När ja. det hände en massa saker. Ja. Ja, ja Och jag menar, nu är det väl så att Söderqvist och Leffe, hur gör de? Ska de? Nej, nah, vi säger nu. Vi, vi, vi kommer väl överens om att vi, ja. vi tar stallorder härifrån Toyota. Ja, just det. Ja. Ja. <laughs> och tar det lugnt och sen hoppar någon annan upp istället. Ja. ja. Det är alldeles lugnt än så länge. Jag kan ta om för att uh, när Gert och Lena kommer med sin, sin uh, person ja. V6a så hörde man dem Väldigt länge. Och sen jag kom fram och pratade med Gertson och sa du, du, Man hörde långt bort i skogen, säger jag. Ja, vi har jobbat hårt på det. Ja. Ja. Nu ska jag säga någonting som är lite läbbigt här. Leffe Pettersson kom in och jag skulle nog tro att 20 sekunder efter så kommer Söderkvist igen. Han står alltså bakom Leffe nu i tekon. Oj, här har det hänt något. Vad Tapp, var det tappat 42 dramatik? sekunder på sträckan. Ja. Hoppsan, hoppsan, hoppsan, hoppsan. Någonting har hänt. Ja, ja. höger, bak, punka. Det är bara traser. Han ja, har reservhjul med sig. Ja, han, stann, han ja. stannar här nu och... Ja. Hur långt fram ja. ligger reservhjulet? Du kan gå första Du kan gå dit och ta ett kort på dem. Ja, hur långt, du, han åkte långt förbi oss så för de måste ju ut och byta djur nu eh, och så där. Det är väl ingen, pan, det är ingen panik för dem än eh, är Det är betydligt Kan ha lagt en seger och till och med en hel pallplats På det Ja och då ja. kanske Leif helt plötsligt ja. vill ha de här tre poängen i powerstationen Känner du lukten Söderkvist? Ja jag kände både gummilukten och så dammar det sig helvete på sina ställen så att, Men man vet ju inte vilken det är Nej, just det. Du var sur först när det dammade, men så tänkte jag att är det läffe då gör det inte så mycket. Ja, nej. Men det, är väl... det är tråkigt, men jag vet. Jag var i samma situation för gånger själv, så att... Eh... Det är snart slut på snusen nu, ja, säger jag. Ska vi göra Ola? Har, ja, någon? Har nej, någon med? Nej, aldrig. Man det är så skit. Det lär om. man ju ha, Ola. <laughs> nu är det bara sista sträckan kvar sen här då också. Och, eh, ja, man får SM-poäng där med. Ja, precis. Det är bara att ladda om och försöka. Ta några av de här bonuspengen också. Hur är det med däck och så? De här kanon. Det fungerar bra. Jajamensamt. Ja. Det här upplänger upp det för Christian Johansson då. 4,9 efter Söderqvist. Ja, 4,9 efter Söderqvist. är eh, Christian nu. Ja, då fick han vädra luft. Det, det där är ju 40 sekunder, vet du, han tappade. Ja. Okej. Okay. Ja. Det händer mycket nu. Alltid så är rally. Ja. Ja, nu. Christian, det är inte allting Du ser, där står det en och byter bakhjul. Aha, ser jag ja, ser det. Det luktar gummi förstår jag. Ja, jag kände inte nog innan vi kom i mål. Men... 40 sekunder har han väl tappat ungefär. Oj då, ja. Det... Klara han Andra platsen då? Ja, det Aa. vet jag väl tusan. Vi får väl se här nu. Vad säger du, Sebbe? Kristian äh, är förbi live med 1,7. Du är förbi med 1,7. Ja det är. Det blev det helt plötsligt spännande igen. Ja väst, var roligt det blev med rallyen då. Ja just det, och sen har du ju bilar bakom det med. Ja, nej, men bästa gasen. Det funkar mycket bättre nu efter, efter lunchen, så att äh, det är skitgajt. Nu kom. Ja. Jaha, så här är det i rally. Ja, det är inte över förrän ja, det, är det är över. Nej. Och då har jag Johan Karlsson här som har åkt bra Nu ska vi se, vad hade du här? den har du Sebbe-tiden förstås eh, Johan Karlsson är 6,3 Efter Söderqvist Och 1,4 efter Christian eh, 6,3 efter Söderqvist 1,4 efter Christian Kristian har gått förbi Leffe Han har åkt på Punka Okej, okay. han okay. tappar en 40 40, okej okay. Det kanske det är, jag vet inte men, Ja, ja så är upp, upp till andra platsen Ja, ni är uppe på andra platsen Okej, för ni hade... Jag och Christian var ju en bit efter er, ja. ja han är 15 efter, tror jag, eller sånt där. Oj, oj, oj, men då är, det, då är ni ju safe på Nej, så. Vi ska vi åka byta ljus? Vi har i Ja, gör det. Ja, eh, Per får när det börjar hända grevs honom. Det är ju Power Stage eh, tävlings sista sträcka. Det vill vi absolut bevaka. Absolut, jag står här... Eh... För att åka en Ryke här, men han är en enda på den här planeten tror jag, som har en grön tuppkamp på Rallyville. Ja, just det. Ja. Ryker Rallys karaktäristiska tuppkamp. Och jag ska prata med några som jag inte har pratat med på jävligt länge, för att jag trodde han åkte k här. <här>, här. Ja, det är nära på. Ja, just det här. Men för att vara K då har du åkt jävligt bra, måste jag säga. För att ja. när du kommer där du kommer i startfältet, det måste betyda något. Ja, Det har gått bra det här. Det har gått jättebra. Tanken tanke att inte har kört på fem år nästan. Så har eh... det fem månader? Fem år. Fem år? Hur mycket har du provat innan tävlingen? Två, tre kilometer kanske. Och bilen då? Har den stopp bara? Ja, den, jag sålde den 12, 2012 och körde tillbaka den i vintern. Så då blev det ju SM här och då var vi ju ja, att köra. Ja, det gjorde du rätt i. Nu är det kul va? Fast det blev en bula. Du har lite... Ja, det där som var lite dumt ställt så... Det är bara att flytta på dem. Vi flyttade lite på den. Det är bra. Nu fick vi historien i alla fall. Då händer väl mycket med, med äh, framskärmarna men, där. Ja. Då har vi Mattis här också. Han vet ju ingenting vad som har hänt. Nej, eh, Mattis är två sekunder efter Christian Johansson. Ligger fyra sekunder efter totalet Mattis upp till fjärde platsen. Du ligger fyra nu. Du, är två du var två sekunder efter Christian Johansson här och du, var, du är fyra sekunder efter honom totalt tror jag nu. Det är väl så att Johan Karlsson är två och Christian är trea. Sen är det väl Leffe va? Eller hur är det? Han leder Ja han leder. Aha, ja. Leffe har fått punka och tappa 40. Ja, um, okay. uh, Leffe är precis före Mattis med 3 sekunder. Precis, precis före dig, Leffe, nu. Okej. Okay. Här händer det saker. Då tar vi det. Och det vet ju inte den här Suzuki-åkarna heller. Men då har väl du Sebbe också ordning på, va? Det har ju hänt förut någon ja, gång. Ja, eh... Leif tappar inte så mycket så att Holmberg kommer i kapp Men Holmberg är väl fem sekunder bakom Fem sekunder bakom Leffe nu totalt Leffe hade punka och tappar 40 då. Det var... Så nu har det hänt mycket kommer ihåg, Var det inte någon SM-tävling när du var typ 3 och vann gen... Det hände allt på sista, var det Uppsala eller när var det? Ja det var Uppsala, då var det till och med svensk mästare på grund av det Ja just det, så, du ser det händer saker och nu var det Leffe som tappar 40 här Han har åkt länge på ett tomt bakhjul. Men det är ju så som de grabbarna går ut och måste ut med flicks bak, vet du. De är tåkiga. <laughs> ja, det kanske är så, ja. Ja, men det är bra. Nu är det bara en sträcka kvar. Tackar. De går ut med flicks bak. Jag har aldrig tittat på bakstycken på den där bilen. Och Opel är framme, ja det ser några på. Och, och, och drar åt hjulet, ja, han kände lite på det. Och eh, Vi ja. tar och summerar trimmat två VD så långt vi har kommit. Eh, vi har en sträcka kvar att köra, Power Stage. Rallyradio presenteras i samarbete med allabildelar.se Begagnade bilar till rätta priser. Tobias Söderqvist leder nu 29,6 sekunder för Johan Karlsson och 44,3 sekunder för nya trean Christian Johansson. Han i sin tur då är bara 1,7 sekunder för Leif Pettersson som ja, vi vet kommer sätta in en brutal attack på sista sträckan för att ta igen tappad tid. Mattis Olsson 3,2 efter Leif och Johan Holmberg 1,7 efter Mattis. Det är mycket att köra om med en sträcka kvar. Och Per började komma in. Bilar på din sträcka snart har gjort sitt här ute och publiken vallfärdar in här. Man kommer ju från skogen nu för att se avgörandet här inne. Och det är, eh, om jag ska säga vad vädret är här ute. Där det är kallt Jonna. som fasen. Ja, nu kom ja och ni är på vägen i målen. Ja, <hör> vad, vad har vi nu då? Så vi måste ju få Ledin borta hos eh... Ola. Ola, ja. Eh, yeah. så, så att vi vet lite hur Hur fighten i R2-bilsklassen ser ut. Jag kommer att stanna kvar här, det får vi reda på. Frodin, han bröt alltså, han ja. gick inte bra <S More> Samma problem som i Östersund, fick jag ett meddelande om. Bränslet något? Ja. <appreciation> Men Ola du får säga till lite god tid här innan det kommer så att vi kan planera in det lite snyggt här. Helt Jag hojtar när det blir viktigt! Ja, jättebra! Tack, tack! Jaha, vad säger Jonna då efter att avsluta här. Jonna var bara i den... Det, det är bara smiler den där bilen hela tiden och klappas om här av hela tiden, eh, jublar och åker vidare, åker vidare bort. Första tävlingsbilen i mål i South 2015. Man blir ju glad om att titta på dem här för de ser rätt bra ut faktiskt. Ja, framförallt så ser han ja. glada ut. Så har han något negativt nu. S S S S Sebbe nickar, men hans flickvänner är här. Sebbes flickvänner <snivå> är ja, så han ja. kan inte säga något, han bara nickar lite så här. Det, det är han nickar innombost, han <skratt> nickar <skratt> innombost. <skratt> det, det är så att han sig med åren. <skratt> det, det är en fränbil om inte annat. Ja, just det. är en ganska stor kärlek till rallybilar från M-sport. Oj, oj, oj vad du är duktig på att slingra dig. Det kommer du ha mycket nytta av i livet. <här> eh, en, en Skoda eh, tar vi över mållinjen också. R2-format, är det på den? <här> nu, nu hoppar vi inte nästa. Ja, kör! Det, det är det så man är <här> proffs? Det är <här> kanske inte ni vet. Jaha, okej. Okay, ja. Mm. Ja, jag skulle vilja uppdå den på Adjärnbyns del det här, så att jag ska vara lite och seriös. Nej då, skämtsam med? jag. Ja. Ja. Då öppnar vi dörren på Skodan. Eh, Erik Karlström, Nina Jonathan har tagit sig i mål och det var väl huvud Sist med helgen, eller hur? Ja, vi tar det, det Så det är. Tempot har kommit bättre och bättre nu på slutet också. Så... Ja, det är positivt, va? Det får vi se dig. Det tror nästa gång. Eh, Meissammalansen. Eller... I djungeln. Hur många veckor är det kvar till den? Eh, det är väl två veckor, låt Två veckor. Ja, fortsätter vi äta Ja, det gör vi. Bra, bra. Det är nyttiga tävlingar. Det är långa, välavhårdade tävlingar. Det kommer att göra gott för dig. Ja, visst. Det är väldigt positivt lottade. Ska du verkligen ha samma kartläsare nästa gång? Det eh, är tanken. Bra Nina, bra jobbat idag. Tack. Ja. Erik Karlström, Nina Jonathon. Andra bil i mål, South Swedish. Mm. Eh, när vi tar en Ford Fiesta i mål med Anton Eriksson bakom spakarna. Ja men duktiga är duktiga de här som tar sig i mål. Vi får inte glömma att vi åks 10 mil ss på riktigt, riktigt tuffa vägar. Eh, här har vi haft lite close call här på, på vänster dörr. Det kanske har varit sen tidigare, men jag såg det inte i botten. Ja. Har du lite att göra på vänster dörren under veckan också? Ja, men för länge än dörr så är det väl lugnt. Oj, jäklar. Ser du Sebastian? Oj. Ja. Det är ju fel ställe. Ja, ska vi se om man kommer upp. Det är inte så... Oj, oj, oj, oj. Ja, det Han skulle lätt. behöva drivvaxla till den. Han går av alltså i vänster som vi ser här. Det funkar det, men tid det. Ja, det är ju det. Kul att kolla på rally ibland, eller hur? Ja, vi ser Ja, Är du nöjd med din tävling? Jo, men det är väl. Vi har tagit igenom. Det har gått bättre och bättre hela tiden, så att det är positivt. Ja, kul. Vad händer nu? Ja, nu ska vi packa ihop på den. Ja, inte så svårt, eller hur? <laughs> Nej, Sebastian går alltså av vägen här i... i Det är ju vänsterrätt precis ovanför oss där vi kan ge lite sköna mellantider när det sen ska avgöras och bli hängande. Jag skulle tro att det gick en 20 sekunder innan han kom loss. Han var nog på en PowerStage-jäger där va? Ja, kanske. gjorde ett ärligt försök. Eh. Oj, oj, oj. Ja, här kommer hända grejer nu när de ska så där. Eh, Viktor välkommen till målet! Ja, tack så mycket. Det var skönt. Ja, det var skönt. Och du har haft ett moment för första gången i festen också. Vad sa du, nu? du hade ju ett moment på Åkland. Det var ju ja, underbart. Det fick ju en sladd där som vi inte kunde rädda ut. Så att, ja, vi har ju provat det också. Ja, kul. Vi närmar oss gränsen. Du känner hela tiden att du kommer in mer och mer i bilen? Ja, vi har ökat hela tiden den här helgen. Så att det, det känns riktigt bra faktiskt. Ja, vad blir nästa uppträde för dig? Jag vet inte. Det ska nog bli något till sommar i alla fall. Vi, Härjunga måste vi åka. Det är ju Sveriges finaste tävling. Ja, faktiskt. Det är lite farligt att säga det när man står här nere i land men det är världens finaste tävling. Det är en fin tävling, så det kan man inte missa. Bra. Du har jobbat Viktor och, och tagit sig i mål också. Och jag kan säga att, är här i Nailen så den här svängen är inte dum. Det finns ju några grusvängar som kröker på ganska bra. Jag ger mig 17 på att det kommer bli underhållning i, i vänsterna. Oj, oj, oj vad de kör, på Jag gör Jakob Jansson, den finaste på där. Mm. Ja, mm, det kommer att gå undan Victor Karlsson, en bra tid Är eh, Riktmärket att utgå ifrån Ja, jag kan inte öppna dörren för Jag kan inte tyvärr inte öppna dörren för det finns inget handtag kvar Nej du, det var något största bekymret Nej, vi såg vad som hände här uppe eh, Sattar du på lite extra poäng? Ja, jag tänkte när Men vi kommer ut i grörelsen på asfalten Och det fanns inte en chans det... Nej, med lite sluts men ändå vi är i mål ja. ja, det är det bästa. Ja, ah, det oj, oj oj. han var irriterad Sebastian. Den är alltid så trevlig Sebastian, men nu, nu var det irriterat. Fredrik Jansson kommer in med andra i hör du, du tar i det, bra, jag ser ju lite åka nu. Ja, ja, det är ja. bra. Vi försökte. Eh, Någonting en bromsningen kanske inte räcker för att det är powerst. Nej, vi ska se. vi ser tillahen där. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. oj. Oj, oj, oj, oj, oj. Se vad hon är då. Ja, det här ska bli spännande att se. Frågan är, var han är kvar där uppe? Det, det var, det var många, oj. För de andra får åka fritt. Ja, där kommer han vidare. Är du nöjd med en tävling? Uh, ja, vi är väldigt nöjda. Vi har lärt oss väldigt mycket och hängt med bättre än vi trodde. Och såg jag rätt på kortet så står det 5, 20 5. Kan ni tämma sig för? Ehh... Uh, uh, 5, vet 5 inte, Jag ja. vet inte riktigt där. Jag vet inte riktigt vad det är över stormen. Bra jobbat, Håkar. Jo, Jo, Hagen. om det var många, oj oj oj, han, han tappar alltså bilen i, i utgången här i vänster och får en retuslad ut i diket och det är jättemärna att han rullar. Men sen kommer han iväg, men det där kan lukta punktering vänsterbak. Ja, Fredrik Jansson hade 5, 20,5. Bra tid utan Fredrik. Han var, var snabbast hit upp med tre sekunder i alla fall på, på den mellantiden vi har. Här kommer teorin också. Och är två bakom t Ja, Jakob. Hur gick det? Ja, det var en trögt hävling har det varit. Men så sätter vi på slutet och får jag ta med oss det. Ja, hoppas att det blir tillräckligt med, med poäng. så att Du hade ju en grym vinter. Ja, det har jag varit det. Och jag tycker att det är rätt så bra att genomköra i Norge här för tre veckor sedan. Då. Men nu är det krånglade rätt så mycket den här helgen. Då, så får vi tycka framåt. Det är ett tufft rally för Swedish. Så är det. det är lite speciella vägar, eller hur? så är det. Snabbt och inte och smag. Vi får kunna nyss Han är snabbare. Är... Han är två tiondelar före Fredrik Jansson. Två tiondelar före Fredrik Jansson är du på den här. Ja. Det kan vara två viktiga tiondelar i den här klassen. Spela hagen i mål vi ska gå runt för kika här i jösses, vilket påslag han hade. Det är spannande, men klarat sig? att ja, vi ska se en mycket frustration i bilen. Han man upp rusan och man vill inte prata i det här läget. Han satt ser ju allt på ett kort där, Telehagen. Och där kommer Adelsson. Oj, oh, oh, jösses, var de åker på Det var kul att få se dem live och få se hur fort de åker. Adelson, två sekunder snabbare här ute än Teorin. Telehagens tid gör inte bort sig. Mm. Sex sekunder efter Jakob Jansson att eh, inte helt. Låst i alla fall Nej, men vi vet också att det kommer att komma snabbare eh, Snabbare bilar Här baköver Här är sannoliken eh, Marcus Teurin som borde Ge han ett par sekunder Han kommer in, bilen ser helt okej okay ut så är han på lite plastdetaljer eh, under, under ytan här Men i övrigt, i övrigt så andas han ut Marcus Teurin Ja du andas ut, det var en suck det drog där Ja jag vet inte Har det gått bra? Jag har hårt inne. Ja, man ska åka under 5.20 om man ska vara och dansa här och vi åker på 5.15 och 3. Det har man snabbat på än så länge. Ja, men hur mycket? Eh, hur mycket har man snabbat med, Sebbe? 5 någonting. 5,3 om man... 5,3 sekunder ungefär Ja. Ja. Fan vad gullt! Ja. Så, lite glädje, det var ju underbart Jag tog ju delagen. lagen Åh, oh, så sjönt! Ja, han var nere och blev kvar här uppe så det, det förstörde nog hans Eh, tar Erik med elva på sträckan Han ja, tar med elva på sträckan Elva före t på sträckan Oj! Och så bakom då kommer, då ska det snabbare vara alltså eh, Mattias Adjelsson hit, körande otroligt snygg, en fullpartshöger där de går ut med lite grus på, så ser häftigt ut. En dröm från fotografen här i närheten här. Riktigt häftigt. Ja, Mattias! Lite urladdning. Jävla är jävla Nej, jag, jag vet inte. Jag skulle ladda på hårt här nu, men har herregud. Jag har ju förmånen att se lite rally här och det är kul att se eh, Emil Bergqvist rulla förbi alldeles nyss Du ska en... vara snabbast som du inte har hänt. Ja. gjort något här Det är en och en halv före teorin En och en halv före teorin Ja vi får tv? 2,7 börjar vi på Sindre Och eh, Emil är fyra snabbare än dig här uppe när vi tittar eh, lite handklockat Ja, ja vi tror i här inne. Ja eh, Sindre kommer ju strax här Håll vartummarna Inte hur du ser till vårt bakom Och du har koll på differenser, särbo eh, eh, och så vidare, vad som krävs. Men det känns som att man behöver åka riktigt, riktigt fort om man ska äta tillbaka det här. Ja. Ja, syns det, spänningen är ganska tuff på andra platsen i klassen. Ja. Det här är spänningen, jag på TIA. Och precis som teamet här säger ni, precis jämnt när vi klockar er här uppe på Krönet, ytterligare 2 km ska vi åka. Ja. Vi åker 5, det rullar lite, 5. 12 och 2. 5, 12 och 2. Vad hade Mattias? Vad hade Mattias? 1,6 eh, snabbare. Du Är snabbare? Ja, ja. ja det, vi får ju glädjas åt norrmännen här, eller hur? Daili! <laughs> Gratulerar. Vi gillar när norrmän kommer två. Det är helt okej. Okay. Ja, det är helt okej. Okay. Göttledigt Emil. det Emil. Ja, han är bra och ja, det är du också. Infonerande. Ja, hela timmet här finns det fullt. Här. här tar vi säkert i mål vinnaren i den otrymmande klassen för juniorerna. Och jag kan sätta benet på också att det blir nog tre extra poäng också för att... Otroligt häftigt kört. Det händer mycket här ute. Nu har vi en orange Volvo som står på sniskan. lagen var nära. Får vi gratulera Emil? Ja, tack så jättemycket, jag tror det i varje fall, det, det har gått jättebra i varje fall. Jag skulle tro att det räckte till, vad hade vi tid, tror 0,7 snabbare än Sindre. 0,7 snabbare än Sindre, så det blir tre bonuspoäng också. Ja, men det var jättebra, det är alltid roligt. Men vad kul, hämta hem bilen, leverera. Men du, jag måste fråga, en ärlig fråga, kan du förlora? Det kan jag. <laughs> Men det verkar ju inte så. Vi, det spelar ingen roll var vi stoppar dig eller vilket underlag vi drar eller vart vi skickar dig i världen. Du, det står Emil verkligen över hela tiden. Ja, jag menar vi har haft en jättebra start på säsongen. Om man får jobba hårt för det så är det bara. Men äh, ja, det har gått jättebra. Och det vet jag att ni gör. Ni omger er med rätt personer. Ni har bra backning av Opel nu också. Hoppas att de vårdar dig och fattar vilket jäkla bra på oss ni åker. Ja, vi har jättebra bil. Så att, äh, Den här bilen har en jäkligt bra besättning också, det får vi inte glömma. Nej precis, så Jocke jag ett kanonjobb och Jag har sagt mycket tid på noterna så att det eh, stämmer jättebra. Grattis än en gång folk, riktigt bra jobbat. Tack, tack. Ja det passar ju bra timing här Per. Ja. Nu har vi lite in här i mål på, på eh, min sträcka och då vill jag ju naturligtvis veta hur var det nu med de snabba Adelsson och Bärkqvist och kompani. Och mm. den tror lite in också vill veta och Erik här. Bärkqvist hade 5.20.3 20,3 på din sträcka. Ja. Ja, det var fan. 5, 20 och på Berkvist. Han var väldigt nöjd. 23 och 6 har du här på Ludin. Så att nu är det väl så att Ludina har bakom bakom en ja. tiondel, va? Ja. ja, det är nog nästan lite till. Jag låg en tiondel bakom inför den här sträckan. Så jag, jag har lite att försöka hämta hem på sista sträckan nu. Men det har du egentligen inte. Nej, egentligen inte. Nej. Men är det så att man, ja, man måste leta på sin opponent och tävla mot? Det, det, det är ju svårt när vi har en sån tunn klass att försöka. Man åker förut Utvecklas. Och då måste man försöka greppa tag i någonting för att pusha sig själv och åka fortare. Och då valde man att välja bilar som startar 70 nummer före. Och så försöker vi köra mot tiden. Motivationen är nu, jag vet ju att det här har varit lite tungt. Det här har varit och allt och alltihopa. Men eh, har du kommit över det lite nu? Att du, du gillar läget liksom och kör ditt drej? Gilla läget får man alltid göra. Sen kan man alltid vara missnöjd. Jag tycker fortfarande det är tragiskt att vi ska starta så sent. Och sen... Hälften har ju gått ifrån sträckorna när vi kommer, så, så är det ju, det är ju sanningen. Men självklart, det är bara gilla läget att köra och jag åker ju rally oavsett vart jag startar och rally är ju skitkul. Nu är det ju så att de här som går ifrån sträckorna nu, de kanske inte är så viktiga då, eller också kanske de är läskunniga och både läser internet och tidningar i alla fall. Ja visst är det så, och sen som jag sa, det är ju rally vi är här för att köra och det får jag göra oavsett vad det är för startnummer på dörren. Ja då, och det är ingen som missar att du åker bra, det lovar jag det. Nej det är bra det. Och Erik, det fungerar ju jättebra för han skulle inte åka så bra. Nej, det är helt klart. Han, är ju, han, han, han läser bättre än vad jag kör fortfarande. Han är lite före dig, ja. Ja, han är så. Ja, det är bra. Bra. <laughs> ja, då lämnar vi över till Per igen då, PowerStage SS10. Vi delar ut tre stycken PowerStage poäng till Emil Bergqvist. Sen vet jag inte hur det blir med Sindre Furuset, han är inte svensk medborgare och får inte ta poäng i SM Så då antar jag att de två går till Mattias Adelsson och en poängen till Marcus Theorin Det, kan det, man... borde vara så. Ja. det borde vara så. Är det någon som kan det här ännu bättre så är det bara att shoa till. Eh, vi är inne i det här Volvo-gänget för det kan ni tänka er själva. att man står, man står bara och myser här eh, eh, vänsterrätt i Vägskälla och det händer så mycket. Och en det händer väldigt mycket för det, den orangea skönheten nummer 15 med eh, två stycken Pettersson. Ajajaj. Aj, aj. Ja, vi hamnar lite på sidan. ingen extra. då. <går> en äkta, ja. Jaha. Är, sitter den nära dig? Ja. Ja, den de sitter lite nära på den där sidan. Ja, det är ju så. Jag sa fel, tror jag. Gjorde du det? Ja. <går> ja det är så stoffa. Vi ska åtgärda så gott det går. Ja, bra. Det är kul att ha nånting på lördag kväll också, eller hur? Ja, ja absolut. Ja, en ordentlig bukla på, eh, på höger fram där. där eh, ja, där tar nog sin lilla stund innan man får spikrak igen. Ja, Johansson är i moln här. skiner som solar båda på eller? Ja, det kan man lugnt säga. Ja, det här var så jäkla kul. Ja, och nöjd med att ta sig i moln och bilen är lika fin fortfarande? Ja, det är den. så det, det är härligt. Ja, det in i med mig nu och så tar det lite lugg ikväll. Ja, tack så mycket. Så, just det, den här lilla Golfen bland hermelinerna här, här. som de sagt, det är bara bara Volvoarna alltså. Startade vid 18. Ja, nu såg jag var oh. <laughs> Ursäkta, jag, jag, är ju sönder din jag är ju sönder bilen varje gång. Vi <laughs> eh, vill så gärna prata. Nu är vi i mål, folk, här. Ja, precis. Ja, det är vi glada för. Eh, inga moment sista sträckan? Nej, ja, jag tycker det gick bra. Ja, det är inget att snacka om. Nej, liksom, det, är, det har flyttat på vad tycker jag. Inga moment under 10 mil specialsträckor? ja det har varit någon incident och backat lite i eller något Ja, men ändå på 10 mil så är det helt okej. Ja, det tycker jag. Bra jobbat, pojkar. Det är bra att ta sig runt det här. Ja, tack så mycket. En mer Volvo-bilar. rullar in. Vi är nu på starten med 28. Emil Karlsson medan Filip Hag åker förbi på 45 på min klocka. Det kommer vi ihåg. Så ska vi jämföra det här med de andra. ja Emil, är det skönt att vara i mål? Ja, det är grämt skönt att vara i mål. Det är och skörna, många åter. Hur kommer du att sammanfatta det här när du sitter framöver köksbordet i Hällefors som en vecka? Här, vad tror du? Ja, bland de svårare rallyna i alla fall, det kan säga. Ja, det finns en anledning till att det är bara 10 mil SDS på grus och den här karaktären. Det är tufft. Ja, det är väldigt tufft när är så mycket stenen flytt. Ja, men bra jobbat som sagt. Jag tycker det är bra av alla att ta sig runt den här tuffa körningen. Tack! Ja, Emil Karlsson som sagt har snabbast bil hittills i JSM-trimmat, 5.24.1 Pontus-Berglund, 2.5 sekunder efter Simon Karlsson, 8.5. Ja, vi rullar vidare här i eh, Volvo-gänget. Nu, nu kan du slappna av, du är i mål nu. Jajamän! Nu ser lite väl använd ut bilen. Eh, stämmer det? Ja, vi har använt den. Vi var på taket. Den vände igår. Där vet vi, vi fick ju stöva ihop den. Vi Ja, men det var inget, inga problem att komma tillbaka? Nej, var ger man till fan på Det är ju så egentligen. Det är inte svårare än så. Svåra. Nej. Det var inte ger jag fan på Och det att... Och Filip också. Vi kommer ihåg han. Eh, har vi har fått upp tempot nu, Filip. 45 har han i min handklockade. Eh, Mellantiden. Det ska vi komma ihåg när vi ska sammanfatta det här. Vi låter honom ta av sig. Hjälmen. klava och så vidare. Ja, Filip, du är snabbat hittills här uppe i alla fall. Ja, det är en bra början. Eh, vi har ju sekundtid med Adolfson här nu, så får vi se vad det går för honom. Ja, jagar vi lite bonuspoäng också kanske? Ja, givetvis. Eh... Det, det gör vi, här kommer han. Ja, då tittar vi då tittar jag på min klocka och då kan jag säga att han är fyra bakom dig. Ja, då hoppas vi att det blir så, för mitt. Ja, det är bara två kilometer och där åkte du fläckfritt på slutet. Ja, just yes. Ja, men då så, då är det klart. Tack. Han är fyra sekunder bakom här på klockade tiden. Eh, och den låter bra, den här BMWn, alltså, bra att i den här maskin. Ja, Filip Hag 5.12,1. sekunder för Emil Karlsson ser bra ut för Filip där. Ja, det tror jag. Det kan nog bli eh, lite poäng av det där. För. Ja, vi ska se. Vi har ju Reusel Wilhelm där eh, lite senare också. Vi ska inte räkna bort den här gasklade värmlänningen Adolfsson än för att... Eh, men det känns som det är väldigt. mycket. Reusel klockar vi in här. 44, alltså en sekund snabbare en Hag just på, på vårt lilla märke. Ja, vi vet ju att Adalsson skulle mölja på den här sträckan. Ja, mölja. Jag undrar vad det betyder rakt över satsningarna som tar det med den här. Oj, nu, nu kommer han i moln här. Det körs över hela Blekinge. Oj. Ja, här kommer han och, och i mål är han så fort vi har den tiden så det är ju en fight och också då i totalen självklart mot, eh, mot Filip Haag. Ja, Patrik, stenhård fight med Filip Haag. Räcker det till, tror du? Vad sa du? Räcker det till, tror du, mot Filip? Nej, jag tror tyvärr inte det. Varför? För att jag snörade där inne. Nej, aj aj, aj, aj, Ja, jag klockade här och då var det alltså, du var fyra bak Filip här på Krönöt. Ja, Adrian. Ja. Ja, då skit. vi och frågar just även börja. Vi, vi vi tar det vi tar det anskjut istället så vi får lära oss det. Och som sagt, vi har fortfarande eh, mycket eh, mycket glykol på eh, på den här bilen. Riktigt eh, riktigt kul läcka om man kan tycka att det är kul läckor. Ja, jag får nog kolla över den innan nästa tävling. 5,19,5 på Adelsson är tiden, eller blir tiden på sista sträckan. 7,4 efter det, Håg. Ja. Och här kommer alltså Röjsel i mål och vi kan också nästan sätta bemut på att den som kommer att ta tre poäng om inte något oförutsett inträffar så är det, så är det Pelle Wilhelm som stakade upp ordentligt här. Ja, jag klockade en sekund före filip Haag här uppe, så det yes. kan ju vara lite... Vi ska se Sebe, vad har du? Eh, Reusel 08 efter Hag. 08 efter Hag. Ja. Sebe, 08 efter Hag blev du. Ja, men eh, jag tog ju inte för i att man får ju köpa lite säkerhet, men eh, lite tack vare i alla fall. Ja, det såg vi, vi, vi ser ju lite här. Så. Och det kan ju bli, det bonus ju bli en bonuspoäng kvar till dig. Ja, jag hoppas jag kan ta den nu. Ja, det Och så då Pelle Wilén rullar in. Och var kul att se Pelle Wilén komma in. Bilen är hel. Allting känns bra. Han har till och med fällt in backspeglarna. Allvarligt då, har du fällt in backspeglarna för mindre lustmotstånd? <här> nej det blir så. Det blir... Gratis! <här>, här också, ja. Fan, vad kul att se dig i mål nu, liksom allt funkar, wow, golfen är hel. Och ja, och nu fick vi åka på lite varv för publiken. Fan och trend! Ska vi gissa hur många bonuspoäng du fick? Jag vet inte. Om jag ger dig tre poäng så är jag väl en skön kille va? Fan, då är du underbart. Ja! Bra jobbat, pojkar. Man kan inte få med sig mer SM-poäng från Southwood. Det känns så här. Nej, men nu har vi åkt och sejfat på eftermiddag och nu fick vi bevisa. Ja. Det är ingen som betvivlar det här. Det är inget här, du behöver inte visa för oss. Vi vet att du är en jäkla på att köra bil. Ja, tack. Ja, Pelle en riktigt skön profil och det är kul. Eh, det är kul att se att han kan få till det så här bra och, och leverera. Ja, eh, Pelle Villén tar sin andra raka sm för 2015. Ja, och det är han värde, för Han visar ju det tempot han har. Det eh, Med dem han möter i timmar 2-VD så eh, när han åker som han ska så eh, ja, då är det ingen som matchar. Eh, Pavo Stage poängen som följer, tre till Pelle 2 två till Philip Haag och en till Daniel Reisel och Jag tror Philip Haag är väldigt nöjd med de två poängen extra också Ja, eh, klassen som följer då, Pelle Villén vinner 46,4 sekunder för Daniel Reisel och en minut 2 sekunder för Philip Haag Ja Och nu ska ju då eh, den stora fokalen delas ut, för nästa bil eh, tror det ju vara den som tar hem hela Tjota Ja, eh, Fredrik Olin, eh, säkerheten själv, den här helgen när han kommer till SMN och sitt Leo Vegas World Rally Team. Mm, jag tror att de står och studsar lite där nere i depån eller om de, de är säkert ute och kikar det här nu. För det känns som det här har gått precis som man har planerat. Det enda lite är väl att man pratade just det här med att man gjorde en däckstrategi som kanske var väl tuff. Men äh, nyttja mil att lära sig att hantera det man har kvar och att försöka sätta tempo på det också. Absolut. Väntar de en spänning in totalsegraren i rallyt om ingenting händer, Fredrik Olin. Mm, spänningen är olidlig och eh, än så länge nu så ser vi ingenting här uppe. Kan ju till och med passa på att gå upp och kika lite här nu när det, när det ändå är helt lugnt. Det är ju underbart att få se lite rally också ja, och se hur duktiga de är. Jag kommer ihåg sist, det i, i, sist i Östersund vi ser den. Äh, När vi redan Hade ropat ut Jerker Axelsson Som seger Men så kom han ju inte i mål på sista sträckan Hoppas ingenting händer och Olin nu som går mot sin andra Totala seger i rally som den första tog han i rally Uppsala för ett drygt halvår sedan nu är det dags igen Fredrik Olin Leo Vegas World Rally Team Ford Fiesta R5 eh, om en liten stund så gratulerar vi honom till totalssegen i South Swedish Rally 2015. Har du inte kommit i målen nej, eh. nej då kan man aldrig säga så. Nej. Nej. jag sa om en liten stund kan vi säga att han vinner det ja. stämmer ja. inte heller Nej. <laughs> ja, nej. Ja, nej. Fredrik Olin. Vi får se helt enkelt. Ja, det är det som är äh, nu, nu skulle det inte vara sån. Nej. Vi ska se också, jag klockan är kommer Jerker Jag tror nämligen att Jerker, oj oj oj oj oj. Där, där kommer Jerker Jerker är två, två och en halv sekund Snabbare vid min eh, måttpunkt här Han är sugen på de tre poängen Och det är så jäkla skön Och som man ser på håll bort borta Och det dammar där. riktigt, riktigt underbart Och där är Fredrik Olin förbi Studion och förbi målskyltarna Och då säger du, grattis ja. <laughs> jag, ska, jag ska gå in och skriva det På hans Facebook, jag ska ja. vara först och skriva Grattis, om ingen annan redan har hunnit göra. Ja, nu var ju någon snabbare än dig när du sa så. är ja. <laughs> <laughs> Det är mycket glädje nu inne i bilen. Fredrik, vi öppnar upp här. Och vi får gratulera till totalsegen i rallyt, Fredrik. Bra jobbat! Ja, tack så mycket. Jäkligt stolt över den här segern. Det... Tack! Ja. Att åka fort har jag aldrig hört från det tror alla vet om. Men att kunna kontrollera ledning och liksom bara bestämma att det, bara, att det räcker, liksom. man måste inte lusa det. Det är skitstolt över vår insats och teamets insats. Jätteroligt. Ja, bra också efter de här två problemen. Vi hade eller små. Vi hade problem i Norge senast. Borta nu. Allt funkar. Lite slitna däck men du åker fort med det material du har. Ja, precis. Det var kanske inte optimalt däckvalet för den här tävlingen. Men vi var aggressiva det gav utdelningen i början. Och nu på slutet har vi haft en så pass stor så så vi har kunnat Det Jätteroligt. Jag är superglad. Det är främst. Grattis från radion både Mårten och Fredrik. Det här var ni värda. Ja, tackar, tackar. Däremot tror jag inte han får tre, tre, stycken extra sekunder med sig härifrån. Det tror jag får, eller det tror jag Jerker får. jag tror att du tog in lite på den här sträckan. Ja, jag gillar den här sträckan och så är det Power Stage och jättemycket park och jag går igång på mycket folk. Ja, jag går igång på bra och det fick jag se och jag klockade i två och en halv sekund före Fredrik här uppe. Ja, det känner jag att det är, alldeles, det är ju kul. 3,7 ja. sekunder Järke före Fredrik. Om jag, om jag säger 3,7 då är det ännu bättre va? Ja, ännu bättre. 3 extra poäng? Uh, ja, men det är ju några bakom också. Tror du de tar dig? Man vet aldrig. Grattis till tre extra poäng. Mm. Tack, tack, tack. Det så mycket. Det är som far. eller hur? Det där är inget som tar. Och Jerker tillbaka igen då efter det här lilla debaklet uppe i Östersund så kommer han tillbaka då och tar en andra, en andra plats och så adderar han till då, vad det kan vi säga nu, tre extra poäng. Så jag har svårt att synka mig att någon av de bakifrån kommande eh, skulle kunna spöa upp det där. Ja. Riktigt bra kört utav Jerker Axelsson, den rena svenska mästaren som inte kunde riktigt hota och Fredrik Olin under den här tävlingen slår i alla fall honom på sista sträckan och som det ser ut går mot trea Paul det. ska vi titta in lite i den här platsen också då vi hade väl vi har ju Åkerman mot Thunström och grejer och vi måste reda ut det blir trea Fredrik ja det får vi väl vänta lite med och säga om vi ska ha alla ekiporsen i mål Men Patrik Åkerman är fem sekunder före Tunström inför sträckan Och sen har vi Jonsson som är fyra efter Tunström så att... Just det kan. Det är ju tufft här alltså, det kan bli en tredje plats men det kan lika väl bli en femte Ja, jag tror ju i och för sig att det går att 50 in sekunder på Åkerman, här gör man inte va Så kan göra någonting så vi får se vi har, vi har försökt ta in. Vi får jag vad det blir. Ja, det kan ju bli någon extra liten poäng också. Även om pojkarna framför antagligen tar de två första. Ja, jag förstår det. Ja, vi får se. 30, 57 och 9. Eh, det tar vi med oss när vi ska räkna det samman. Tack, Så Då passar jag på Per här, här och... Eh, ja, jag har lyssnat på en med stor spänning. Nu ska jag slå om till Radio. Jag tar och stänger av min sändamäskan nu och uh, tackar för mig. Det var det fantastiskt att vara med. Tack, jättebra och kul att ha med dig Ola. Fantastiskt bra ja, jobbat och hälsar Britt-Marie också. Ja, och Nisse. Och Nisse. Tack Ola. Ja, det är en osannolik tillgång den här Ola Strömberg. Det, det är riktigt skönt faktiskt när man åker mellan sträckorna men det är fler i några öran det är det är, Ja det väcker mycket gamla minnen till in Nu kommer Ulf Karl, Ulf, um, heter han Karlsson? Nej, Pettersson ja, heter han eh, i mål Stämmer precis, Rudengren har rullat i mål också och tagit sig i mål Alla fyra bilarna står på rad nu Rudengren har 5.0.2 5.0.2, ja och... Ja, vi ska se. Det är strax bakom Thunström då. Så där, vi ska titta in. Ja. Uffe Pettersson, det hull hela vägen in. Ja, vi missar vägbyt där in. Aj, aj, aj. ska vi se hur det går. Där. 40 och han på. Ja. Eh, ska vi laga displayen? Vad ska vi laga mer på bilen, tycker du? Ja, vi har laga den där gånger, men eh, det verkar svårt. Ja, gör ett försök till. Ja, det tror jag. Och då har vi Åkerman också i mål här va? Mats ja. Jonsson i mål nu? Mats Jonsson kanske var. just som Ulf Pettersson 5.15,6 så det är klart då tappar lite där med visar i vägbytet. Ja, då ska vi alltså ha ner Mats på en bra bit. Genom, ja Mats, det kan ju bli femte plats så är det så här långt. Men har du gjort det riktigt enkat i det här nu så kanske vi kan ta den här Dalmasen och ta oss ett steg uppåt. Ja, jag är jag alltid hoppas. Vi gjorde, vi gjorde vad vi kunde i alla fall. Men... Ja, du var ju någonstans 5 efter, så du vill åka 54 någonstans i tid. De åker ju fort som 17. Vad har vi på bordet, Johnny? 58. 58, då räcker det inte riktigt. Du plockade lite på, på Thunström, men Nej. det luktar 50 plats. Ja, det är, väl, det är väl som det Vi har inte gjort ett klockrent och några små, små misstag och Gjort så ganska går, men det har inte till. Han man har ju inte råd i det här sällskapet. Nej, det går inte det här. Det är tufft. Håll, håller sig då Åkerman under 5.03. Då tar han platsen. Samtidigt som Mitsubishi R5 flyger förbi våra fönster. Mm, såg han här. Och man också. Så att det ja, ska bli kul att se. Ja, vad ska vi sammanfatta det här Mitsubishi R5 då? m eh, eh, Ja, vi fick nog inte se riktigt att den sträckte ut fullt men däremot måste är det bra att bilen är i ett stycke och kommer, kommer tillbaka, eh, men däremot kanske, vi ska höra här, ja, berätta om sista sträckan. Ja, det var du. Ja, det är roligt. Funkar grejerna. Säg att det funkar nu. Ja, det är inte den här riktiga responsen som du vill ha. Nej, nej. Men vi är med. Vi har inte fått att få glöva på järniga och sånt och ja, så då var det väldigt kul. Har du inte? Det är 10 mil och bilen i ett styck. Bilen i ett styck och du har på 10 mil och det bästa. Det är, det är intressant. Ja, ja, ja. ja. Det ser vi nästa gång. Ja, det startar mörda på oss. Bra. Tack. Och där har vi åkt i manöver. Det här ser vi stället. Och så får du ha någonting där? Ja, det borde ju kul om man kunde komma upp med den här Ja, den känns ju nästan Vi personad den här bilen i jämförelse Jag, ja. jag, jag uppdaterar Fem, för frenetiskt utan några vidare resultat 5.03 resonatorn. och jag ser på trippen där 5.007 har vi klockat 5.02.1 5.02.1 och nu ska vi räkna ordentligt. det är Han tar tredjeplatsen med åtta tiondelar Du tar... Nu ska vi se. Vill ni bli fyra eller trea? Trea. Då blir ni trea med åtta tiondelar, grabbar. Oj, oj, oj. Det är ju riktigt bra gjort med den här bilen. Ja, det måste jag säga. Ja, det är ju lite ålderstigen och lite skillnad på det mesta. Det spelar ingen roll när föraren och hela ekipaget, liksom, ni, ni kompenserar ju det. ungdomlig gunst, eller hur? Skit i centertiefen. Ja, precis. Ja. Ja, skit den där centerd för nu. Den funkar ja. ju skitbra bilen. Ja, jag ja. ja, bra jobbat Patrik Åkerman och liv där i bilen. Riktigt bra kämpas alltså. Medan Lengberg kommer in också. Eh, då tar vi ställningen som den är i klassen. Trimmat 4VD efter 10 körda specialsträckor. Ja, Radio. Presenteras i samarbete med allabildelar.se. Till rätta priser. Fredrik Olliin vinner klassen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Eller 4 4 och tävlingen 4 Han gör det 19,1 sekunder 4 Jerker Axelsson. Och 4 minuter 11 sekunder 4 4 Åkerman som tar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 sig med en femte plats. Mm. och nu kommer vi in i den andra klassen som är minst lika spännande här, med tiondelar av sekunder fram och tillbaka. Och det hände mycket på förra sträckan också. I den ja, vi vet att Patrick tappade 20 talet sekunder och det ifrån mm. sträckan utan att stanna hos Ola Strömberg. Han eh, har varit på service och har åkt därifrån, så att han är på väg ut och åker sträckan säkerligen nu då. Ja, vi dyker in i en här så länge. Grattis Dugemo, du har gjort målet. <tack> tack, tack, tack, ja, tack. Det har till skönt Ja, tio minuter Vad tar vi med oss från tävlingen? Uh, roliga vägar, stora vägar. Jag tycker att det har gått bra för oss ibland, och sen det har varit lite upp och ner. Två ja. sekunder ja. före Berglund på sträckan. Det hela lite bättre tycker jag. Två sekunder före Berglund här inne. Här nu? Ja. Det var ju bra. Ja, det tycker jag. Så nu kan vi börja, börja plocka skalp för skalp här. ja det behövs mer asfalt tycker jag. Gillar du asfalt? Ja. Vad ska du åka nästa gång? Jag vet inte riktigt om det är något sprint i sommar och vi får se lite. Åh är... oh den blir ju för grus, eller hur? Du skulle haft en på asfalt. Vad sa ja. du? Skulle sprinten skulle vara på asfalt istället för dig. Ja, då är den åkt i Har du asfaltgrejer i den här? Nej, men det går ju att skaffa, det finns ju. Vilken bli... bra inställning. Ja, enkelt. Bra jobbat med hem också. Tack, tack. Bra. Ja, säg ja fantastiskt. Men jag säger inte det till någon så då kanske de längre än så säger jag inte det. Ja, nej, nej. Jag säger alltid att du är kassen så det, det är lugnt. Så, bra. Och det där var också ironi så ingen uppfattade att jag verkar bli Nej, grymt snart. Jag sa det förut. Stugemål omgivet är alltid... När det, oj, oj, oj, oj, oj. Jag går du 37. 37. Mm. Ja, nu kommer Otrimma att fira vd in snart då. Detta jetingbo som det händer mycket saker i, på varje sträcka här. Ja faktiskt, det är en, en resultatista vi inte riktigt känner igen från SM tidigare. Det kommer nu en annan, en annan topp, i alla fall den översta toppen. Och Power Stage Trimmat fyra vd som följer Jerka Axelsson plus tre poäng Fredrik Olin två poäng Och Thomas Sundström knäpper den sista extra pinnen mm. Då ska vi Knäppa Oj ja, hon är över 95 decibel bra, här ute. Bra uppe. radio, bra radio i <laughs> Ja, det var Jack Likon som drar över två stycken äh, till antal. En, en så kallad ljudmatta. Ja. Absolut. Det är intressant jämförelse här ute på, på mellantiden. Det är, det är alltså att Karlström är fem sekunder snabbare här ute än Patrik Johansson. Oj, oj, oj. Mm. Om det har hänt något eller om... Eller om de har stått upp här. Jag ser att jag klockade dig bra mycket före, Patrik. Ja, jag åkte hårt här. Vi får hoppa sig hur häggen är skillnad i en sekund i precis det här. Så det är ju... Ja, antingen eller. Ja, men det, det ser ut som det har gått bra senare. Har vi också tre stycken bonuspoäng att fighta då. Ja, det är ju det med, va? Så att eh, vi, vi körde all in här. Ja, det var lite lurigt här i den här vänsterna. Det är en riktig ful inne där med, med, med hålet där. Så... Ja, det är lätt att flytta ut bilen. Ja, <laughs> absolut. Ja, vi väntar. Tiden kommer in här och så ska vi kika. Kan vi, vad, vad har vi på? 4, 8 och 5 har vi med Och det tar vi med oss i fighten med, med häggen. Ja, absolut. Ja, ja Karlström och Jögen han har gjort ett riktigt, riktigt stabilt rally. Och kommer att hamna. Och var det inte på den här lilla malören, var det på var det 7? Run var det va? som han eh, tappade sin, sin tid. Annars kan han ha varit med nästan nästa och utmanat Patrik också. Då kan han är alltså lika med Mats Jonsson i stort sett här på eh, sista sträckan. Och nu ska vi nog få gratulera en eh, kille här också. Eh, ja du Patrik. Mm. Vi har också att det ska vi, vi tappat att rödboll med på vägen på tiden det är totalt livsfarligt. Ja, ska vi se vad vi får för tid. 5:09 oroliga efter Karlström men det hade vi marginal. Ja, jag tror vi hade 36 men Ja, nej, man är glad man är här. Det är inte roligt för med gatsäng. Nej, det är det inte. Som sagt, eh, grattis, pojkar. Det här var imponerande. Ja, tack så mycket. Ja, det är annars som du vet på jättebra. Det finns ju att det ska vara så tätt i slutet, men alltid ska det vara något. Skit i det. En Patrik Johansson i kommer att stå högst upp på prisfallet. Ja, tack så mycket. Hådrick Johansson, alltså segrare i den otrimmade fystyrda klassen. Allt över kom in i mål för lite stund sedan så är jag här. Hans tid är dock inte upp än. Vi har ju tagit Brudena Rydholm som låg två i klassen länge men maskinella problem så tvingas de kasta in handduken. Ja, Häggen har alltså en sekund på. På Karlström här uppe vid mellantiden, det här, det här kommer bli stenhårt. Vad skiljer det mellan Karlström? Han, han pratar om en sekund. Är det en sekund eller? Eh, inför sträckan. Ja. Ska vi se, inför sträckan så är det en sekund prick mellan Karlström och Heik. Och det är till Karlströms fördel eller hur? Ja. Ja, då är de precis lika som äh, vägbytebind, så det är alltså avgöras på sista kilometern. Häftigt. Algot Öberg, 5.05,8. 5.05,8. Vi fick 3, in på en skön här äh, med äh, Jonasson och Fågel. Vad betyder han för tid, vet du det? 5.05,8. på 0.01. 0.01 någonting. 0, 0, 1, någonting. Ja. Är det bra? Äh, 0, Nej, då går vi i sommaren. Jäkla det. 0.03. Visst det gick jävligt bra och jag vet att han har försökt också, så att, eh... ja det är nu rally skulle börja. <laughs> att det tar så lång tid för det att bli snabb? Eh, jag har inte kört på sju och en halv månad, så... Men du har ju talang, eller hur? Eller, är det fågel som bromsar dig? Ja, yes. ah, han erkänner, nu <laughs> ja, ah, är det själv. Ja, vet du det nu Nu har vi häcken in i mål här och nu är det spänning. Eh, vad krävs? Vad behöver ut för tid? Han ska ha 57 och 4, eller bättre för att slå honom. Ja här, det är inte mycket, det är kvar Han har det, han har 56,7, 1,8 sekund snabbare. Då Häggen, äh, varför vill du veta vad Karlström har? Ni har bra känsla vad gäller er där tiondelar. Ni körde om och ni har en andra plats i tävlingen. JA! Ja, bra jobbat man, och jag lovar, du har absolut minst mönsterdjup på, på däcken. Alla, jag känner det där. Fy fan vad det vet, Alla är har tre ja, extra på en också. Ja, oh, tack, tack, tack. Och eh, jag kan glädja dig ännu mer att man får tre bonuspengar också. Det också! JA! Det är, ja, det, vilken jultomte får du här. Fy fan, vilken bra helg det har varit. Yes! <laughs> ja. Ja, mycket känslutryckare i den där bilen. Det, det är samma rop som vi hörde just i Östersund, om jag inte missminner mig va? Ja. Eh, han har en tendens han, att utbringa dem va? Han vinner och tar alltid det här med så stor marginal ja. hela tiden den där killen. Han fattar inte. Han, han vinner alltså med 0,8 sekunder va? Det är ju... Det är bra gjort... Att... Eh, ni ska se, jag tog en bild på, på däcket här, det, var <laughs> det är inte mycket, och framförallt inte i kanterna fram. På asfalten är han lära, men på grus så kan det inte ha styrt något vidare, det är inte drivit heller. Det är Blomberg och Lars Andersson som är i mån nu. Ska vi snacka lite mer? Jag har inte prata så mycket med Blomberg, det är skönt att föra lite västsketska. Ja, eh, välkommen till målet här vid Karlskrono Arena. Härlig känsla, det <laughs> är skönt. Visst här? Ja. Och det har varit en helt problemfy resa för er eller hur? Eh, ja, faktiskt får jag säga. Det har inte eh, nån lite moment men annars har det gått väldigt smidigt och städat. Vad beror det på? Är, det, är du talangfull eller kör du för långsamt? Nej, <laughs> jag körde för långsamt. <laughs> Nej, men det var första gruset vi in i år och kände att vi kommer in i nu. Det har varit lite dalar och har varit lite toppar, men eh, mycket att ta med oss i alla fall. Ja, du har jobbat på här. 10 mil är inte vem som som tar till igenom. av ja, tack så mycket. Ja, otroligt skön det i den där Blomberg. Inga lättnader eh, i den där bilen. Eh, samtidigt som vi får besöka Bona Strömberg i studion. <laughs> ja. Ola, påstå det är kallt ute, stämmer det här? Nej, ja, det är makelöst. Jag står i för klettröja här ute, men ja. Äh, ja, man viker inte ner sig. Nej, äh, precis. Endast en svagare kuva som är Ja, kul det här med äh, otrymmat 4WD. Det blir spänning hela vägen in och... Äh, ja, ska vi sammanfatta den, för nu borde ju snart äh, de här trimmade, för det... Är, Det kommer väl sannolikt inte att bli fight om ledningen där, men just andra platsen blir ju på dem. Ja. Trimmat två vd alltså. Det är tight. Nu tar Ola din kaka. Ja, det är ingen fara. Han förtjänar den. Ja, absolut. Inför sträckan så leder Tobias Söderqvist för Johan Karlsson med 29,6 sekunder. Christian Johansson följer på tredje platsen 44,3 sekunder efter men bara 1,7 sekunder efter Christian där jagar Leif Pettersson och ytterligare 3,2 efter Mattis Olsson och 1,7 sekunder efter Mattis där har vi Johan Holmberg. Mycket att köra om med Trimma 2-vd på sista sträckan. Ja, det var det den fight som vi såg egentligen i Trimma. Fyra vd lite längre in i tävlingen här under dagen, men eh, ja, det kan bli kul, alltså det kan vara allt från andra till sjätteplats egentligen på ett minskat vägbyte. Och eh, har vi eh, något uppehåll mellan fyra vd och två vd? Det kan vara en liten lucka. Jag vet inte om man har lagt tre minuter mellan klasserna här. Jag vågar inte svara på det, men det, det brukar vara en sån här konstpaus och det, vi är i den nu. Mm. det är väl så att det två eller tre minuter möjligtvis det. Ja, äh... Läffers Pettersson, Pettersson, ner i, genom vänsterrätten, flyttar ut, tar sig igenom och vi klockar, jag säger 45 på min klocka. 45, som vi ska ta med oss sen i den här fighten om andra platsen. Ja, spännande, spännande, spännande. Leif som såklart vill ta igen det han tappat på föregående sträcka. En punktering höll på att ställa till hela tävlingen för Leif. Kan redan på och tre postage poäng. Ja, det såg väldigt, väldigt stabilt ut på det vi ser här ute. Så att eh, jag skulle inte vara förvånad om, eh, om han eh, tar några extra poäng. Vänta uh, spänt då på Pers mellantid uh, På uh, Söderqvist gentemot Leif Ja, han var 13 så kan du få sig mm. Kan säga att det är väldigt många besökare på facebook sidan nu för att jag kan inte uppdatera någonting, det hänger alltid Jobbigt Anger en problem Vi tittar, ja. vi har tre, två, ett Söderqvist är exakt en sekund snabbare, han slår inte av, han ska ha tre extra poäng ja, Söderqvist oj, oj, oj. som går mot sin tredje raka seger i årets Svenska mästerskap. Och om jag inte minns minnar mig så har väl Söderqvist inget SM-guld sedan tidigare, va? Oj, nej. Har väl han har väl haft den där stolpen ut? En Men det är ju inte som så underbart, pojkar. Ställ frågan bara. Vi har ju så mycket kunnigt folk ute i, i vår, i vår lyssnarskara. Det, det är underbart. Man behöver inte kunna någonting. Man behöver kunna ställa frågor, då kommer man långt. Ja, Vi ställer frågan så Det är ja. ett eftersom ni mål eh, ja, vad efter ja, det kan du ju ställa rakt till honom Ja, det ska jag, jag göra För att nu börjar luften nåt. något Halvverk in i säsongen så kommer han ha väldigt mycket mer poäng än någon annan eh, Ja du Leif, det blev väl inte den här avslutningen vi riktigt hade tänkt oss Men eh, ta oss igenom sista sträckan Ja, vi kommer av sista sträckan Nej, det har varit en fantastisk fin tävling Jävligt roligt, men jag klantar till det lite på slutet Vi är självförvalda Jag har inget att skylla på, det är bara upp till man själv, så att... Ja, det var ingen bra avslutning. Kan det räcka till andra plats tror du? Nej, det gör det absolut inte. 5-11. Om vi 11. har en gälla tur kan vi bli trean, men det tror jag inte. 5-11-0. 5-11-0 i tid. Har vi tur får vi med oss några extra poäng? Ja. Söderqvist är i mål. Ser vi här mm. framför oss. 5-11-0 som sagt, en sekund var han snabbare här ute. Nej, Söderqvist har fått bästa möjliga start på SM-säsongen 2015. Seger i Sandviken och i Östersjön ärvda handen av Viktor Henriksson som inte tog sig till slutmålet. Och nu då, som det verkar, går mot tredje raka segern. Ja, det kan vi nog ganska enkelt säga nu. Grattis bröderna Söderqvist! Tack så mycket! Herregud, kan vi sluta snacka skit om att du kör snabbt på, ja, du är snabb på vinter Men du är inte Kappor tre, tre på grus Tre poäng också? Ja, ja, precis, nu har vi verkligen kommit med och det känns riktigt skönt att, att vara med på grus också ja, Du nyper lejt här sträckan, det innebär att du har möjlighet att ta, ja du får mer poäng än han har på sista sträckan Vi får se vad grabbarna bakom gör Ja, vad bra Bra, bra det, jobbat folkar Nu det ska Tack. avgöras om tredjeplatsen då Kristian Johansson passerar och Behöver vara inom 1,7 sekunder Från Leif Petterssons tid för att ta den här pallplatsen I så fall hans andra för säsongen Söderqvist alltså en sekund snabbare än Leif Pettersson på tiden 5,10,0 Så Söderqvist är snabbast på sträckan ja. såhär längt Då stämde det med mellantiden här Och Christian behöver alltså vara i närhet av Leif Pettersson För att hålla han bakom sig, ja, vad är tror du? bra än vet inte, det är alla understyrt som kvapen för varandra Denna vända ja, jag vet inte varför däcken, ja, däcken har vi gjort sitt bästa kanske? Ja det har dom de, jag vet Johan Karlsson har ju sparat nya men annars har vi nog ungefär lika alla men... Ja fem, han så snabb ut här uppe 5.17.8 ja. oh, Gick nog bra ska jag tänker mig, han laddade ju för minst på andra sträckan 5.17.8 har vi och räck, hur går det gentemot Leif? 6.8 långsammare Du är 6,8 efter Leifer. Ja, nej det gick riktigt kass. Ja, ja. det är så. Det var jag att göra att leda honom. av har Bra jobbat i det här Vi är i mål. Det är riktigt. Vikta poäng? Tack. Och den här Johan oh, Karlsson ska spela på någon som kommer att ha tre eh, poäng med sig från, eh, från Power Stage. Så, ja, ska vi se om det kan vara. Det är bra taggar kvar i framdäcken också. Ja, Johan det är så bra ut här uppe. Jag klockar dig på en bra mellantid. Vad tar du? Jag klockar dig på en bra mellantid vad gäller lite extra poäng Okej, okay. det låter bra. Det låter bra, du ska få det alldeles strax Jag ser på klockan då att du har 5.076, Sebbe, kör på den? Oj, oj, oj 5.076, ja mm. det, är det är snabbast 2,4 sekunder före Tobias Söderqvist Du är 2,4 före Tobias Söderqvist som är snabbast Bra, tack Bra kört nu, Bojkar Tack Och det blir den andra plats i tävlingen Det är vi har det, det här vi Tack ja, nästan lite tagen av var det här riktigt kul eh, Johan Karlsson imponerade. på den här bra har ja, alltså kunnat hålla ihop det så bra så att man kan vid sista service lägga på två nya på framaxeln. och det räddade andra platten och det räddade även, eh, även eh, tre stycken bonuspoäng, För det kan vi nu och nästan säga med säkerhet här nu ska vi se, den här Ascona B-åkande killen, han har tagit i lite och det här känns som att han har genast <hör> lite extra mycket. Du, den här Å Vem är den här åken, egentligen? Vem är det du som kommer in och åker i den här fornhistoriska bilen och, och tar efter en poäng? Nej, <hör> <hör> <hör> ja, vi kommer ju här härifrån så vi ställer lite hemmavägar men vi har inte kört på fem år och gammal bil men det, är ju... det funkar, det lirar. Ja, det gör det verkligen. Du kommer få med en hel... Nu får du fortsätta. Nu andra, Askersund 22, 22 augusti. Okej? Okay? Kan, kan du prata med min sambo? Ja, absolut. Absolut. Ja. Vad ska vi prata om? Det? Ja, det får det du. du. <laughs> <laughs> ja, det var så. Ja, vi ja, ska se om vi kan övertala för att det där är bra gjort med den där bilen. Och Matti har vi glömt också. Det är kanske en kille som är intresserad av. Jag har inte träffat han. Jag fan, Mattis, vi har ju inte sett. Hej, vad kul att se dig! Nej, det är samma. Ja, vi är i mål nu i Sydsvenska. Ja. Vad tror du om sista sträckan? Jag vet inte, det är svårt att säga. Ja, det är, jag är vilja, men det kan ju... Ja, det kan ju... Det är bonuspoäng och det är placeringar och nu har vi en sida som säger fem... Vad Vad har vi för tid? Vi har 5 fem, 15 och 7. Sebbe. Vad gör det för Mattis i sammanställningen? Eh, det gör nog i en ingenting. Jobba, jag Nej, klarar inte Christian. Blir femma. Nej, du klarar inte Christian utan blir det femte plats då. Ja, så får vi se Johan han är ju nära bakom. Ja, oh, Holmberg. Holmberg han kommer bakom också. Ja, Holmberg passerar tullarna. i detta Tack. nu mållinjen. Bra. Ja, där går han i mål, Johan, ja. Och hur långt var han bakom? Uh, har vi koll på det? Uh, ja, Johan var uh, 1,7 sekunder bakom en Mattis. Det där är nog inte omöjligt. Uh, det här kan vi ta säkerheten för att han plockar in. Ja, du behöver vara 1,7 sekunder snabbare än den där gula Toyotan där. Kan vi fixa det? Nej, jag fick backer. Jag som såg på mig i vägbyte, så jag har backer, så jag är långt näftad. Ajajajajaj. Du blir det en sjätte plats någonstans? Det blir det säkert. Jag har gjort bort mig i början för ändrar Senare och det justeringar. hade låtit på forsteg igår kväll, så Nej, det var inte bara nu på eftermiddagen här som jag var tillbaka i mitt gamla jobb. Nej. Inte världens bästa tävling för dig? Nej, men det har varit kul. Kanon team vägar. Ja, bra. Bra jobb av, Tack. Ja, så för att ni har medan Johnny Kristiansson rullar in i den här riktigt skytten. Det är väl nybyggd den här bilen har jag för mig. Ja, har inte gått många tävlingar. Nej. Ja, Kristiansson, du är ett alldeles nytt så gott som reservjul. Du, du har sparat på däcken, tror jag. Ja, det har vi gjort <laughs> Ja, hur går det? Bilen är, visst är den här nybyggd för säsongen? Mm. Ja, det är den. Och den funkar som den ska. <laughs> ja, det har Det här var väl bilens första riktiga utmaning, för åka SM och liksom få 10 mil tuffa vägar? Ja, bara köra in mig lite här den. Säller in allting. Sammanfattar tävlingen, vad tycker du? Jag har tagit lite test och ena starten bara fram och tillbaka. Ibland blir det bra dåligt. Men man har lagt den där. för den. Det är ganska varierande vägar också, så det är ganska svårt att hitta det hela tiden. Ja, det är det. Men man snackar ändå vad som händer när man ska på <laughs> bra jobbat folk, välkomna till målet. Här har vi nybevilen som mm. Patrik Johansson körde under fjolåret den här Hans Johansson som mm. åker här. här har han lagt bort En Ganska klassisk syn ute på våra rallyvägar. Han är inte blyg och gasar den här killen i alla fall. Vi ska se här om mm. vi kan. Det saknas nog tillbaka på bilen. Ja, men det har varit bäst idag nu. Det är så. Är det, jag har sett dig ute på lite ställen. Du, du är inte blyg när du kör bil? Nej, man försöker ju jobba lite med. Ja, ja, det gjorde du verkligen. Är du nöjd med South Swedish Shore? Inte riktigt. Vi har inte kommit igång redigt, men... Eh. Ja, vi får vara nöjda ändå. Vi är här. Vi har haft tio sträckor på dig och två dagar, och så är, det, så är det inte igång. Nej, igång är vi väl. Men det inte det där lilla sista. Det är det som är problemet. De andra åker ju rätt mycket fortare, så är det. Det är det. Får vi se det mer i Det ska vi väl försöka med, ja. Bra. Kul. En fjärde titt på sträckan för Hans Johansson, endast 3,5 sekunder bakom eh, Leif. Att ha Stefan Hanna, som polieringsfirma, det måste ju vara en våt dröm för att undra hur lång tid vi måste kolla det här. Vi ska få av oss allting och så ska vi se så att bilen startar här. Vi ska få oss klädda. Det är mycket, mycket saker som vi ska se. Stefan Handlar lägger undan här i däckslådan. så ska vi få start på bilen. Ska vi se? Nej. Någonting är med startbåten här så att eh, då kan det nog bli knuffa här. Och det lutar som sagt. Lite uppåt och det här är ju så tråkigt att bevala på med. Man har köpt alltså 10 mil special. Och så måste man ändå knuffa bilen härifrån. Men det gäller att ta fart så här det är mycket uppåt Och som sagt, i det här läget så får man ju alltså inte ta hjälp av andra. Utan man måste själv frakta den och vi såg det med gravarna igår där. Eh, att det, ja, det, kommer att bli jobbigt. Oj, oj, oj, oj. Ja, Ola Axelsson, elhissar och grejer, fin bil där. Ja sa det. du? Du är och grejer, det är ju fin bil. vägen till det där extra? Nej, du får inte plats med det. Det är så jävla mycket rör här på sidorna. Du får inte plats med någon VM. Men du, du, du känns väldigt avslappnad. Är du, är du så vältränad? Det var, ju, det var ju inget spännande. Vi hade en och en halv minut bak och en, 20 sekunder fram. Så det var inget spännande. Det var lugnt. Ja. Vad tycker du om Safo i det 20 år? Kanonvägar, men jag kan inte fatta hur du ska ta nio timmar till att köra sju SS. Jag inte fatta. Nej, Nej det, det kan vara lite svårt att förstå ibland. Men det var ett bättre rally i år än i fjol för dig i alla fall. För i fjol, då var väl den här ny och vi låg på sidan. Ja, han låg lite... Det var, Han låg på sidan ett stund med Mirjan. Jag hade Mirjan uppe på mig då. Kartläsar miss. Och sen, och sen så tappade vi fram djur efter det sen. Så. så det var bättre i år? Ja, det var bättre i år. Ja, bättre år. Så nu vänder vi det. Vi ska inte sitta här och gnälla utan... Nu ska vi vara glada när vi åker rally. Oj, har lätt lite trök där. ska se, här det Claesson och Brinke Och här ser man ju en sån här riktigt skön pippi-gul. Det var länge sedan man använde det uttrycket, men det här är en pippigul gul att få B. Oh. Ja. <laughs> Jaha, kul att en SM-tävling, det är inte vanligt att vi ser att Skåna B. Nej, tyvärr. De är lite för ovanliga nu, men... Ja, men, Vem är du? ABC-förare? B-förare. Det är Don Jerby, vet du vem det är? Ja. ja. Han är också B-förare och det är, det är inget positivt. Men, men du verkar vara en trevlig kille. <går> ja, det får hoppas. Ja. Ja, hur var, hur var det så Swedish för dig? Ser du Helt underbart. Du, du gillar bättre. aldrig va? Ja. <går> det, det är en kille som inte frågar fuga om man får åka. Det, det kändes så. Han kör. Ska vi ta och summera topp tre i de klasserna vi har tagit i mål. Det tycker jag. Då gör vi det. Rallyradio presenteras i samarbete med allabildelar.se. Begagnade bildelar till rätta priser. Ja, då börjar vi med junior SM och den otrimmade två klassen. Emil Bergqvist vinner alltså nu tyckte vi på fel knapp också. Så skulle det vara. Eller vill du ha sträckorna nej, med Nej, nej, nej. det var totalen. Ja, ja Emil Bergqvist vinner alltså. Han har totaltiden 59,08,2. Han vinner 37 sekunder före Sindre Furuset. Sen eh, Mattias Adelsson 3,41,6 efter. Sen följer Markus Teorin, Erik Telahagen, Jakob Jansson, Fredrik Jansson och Sebastian Johansson. Där har ni topp 8 eh, Tar du den trimmade klassen då Sebbe eller? Ja visst gör jag det. Pelle Villen tar sin andra raka seger i junior SM 59. 13,8 hans totaltid. 46,6 sekunder före Daniel Reusel och 1 minut 2,7 sekunder före Philipp Haag. Mm. Eh. Vi tittar till den trimmade klassen också. När det gäller fyrhjulsdrivna bilar och Mikael, där har vi Fredrik Olin på topp. Jajamän, han vinner alldeles 19,1 sekunder före Jerker Axelsson. Sen har vi ett glapp ner till Patrik Åkerman som slutar trea efter en fantastiskt bra körning. hållit ihop grejerna utan centerdiff. Trea två minuter och 11 sekunder efter vinnande Fredrik Olin. Otrimmat. Fyra vd, det vinner ut av Patrik Johansson som gjorde lite SM-comeback i klassen i väntan på sin R5 Mitsubishi. Han vinner 24,9 sekunder för Niklas Hägg med Joachim Karlström på tredje platsen 25,7 efter Hägg. Ja, och sen har vi då trimmat två vd som vi precis har... Äh, fått i mål det här hela gänget av vins av Tobias Söderqvist som därmed har full pott i år äh, så här långt äh, 27,2 sekunder före Johan Karlsson äh, som däremot vann Power stage sträckan här den sista. Äh, sen har vi Leif Pettersson på tredje plats 47 sekunder efter vinnande Söderqvist. Och då har vi egentligen bara en äh, otrimmad två vd-klass kvar här som vi väntar in eh, tar ett litet tag där och där har vi fight i fighten som vi säger. Alltså... Ja, eh, Snabbaste är två åkare när vi åker mm. ifrån Karlskrona ikväll. Mm. Ska, vi, ska vi bara bygga upp det där lite grann och se? Eh, vi... da, de har ju, de har ju... du kan ta totallistan tror jag till och med. Det kan jag nog ta, ja. Eh, de har ju bytts åt placeringsmässigt Emil Bergqvist ja, det och där. Mattias Ledin. kan har den ena varit en sekund före och så nästa tvärtom eh, och inför sträckan så är Emil Bergqvist bästa är 2 han är det så mycket som 3,4 sekunder för Mattias Ledin och, ja, det krävs att Ledin står upp för att han ska ta Bergqvist mm, för Bergqvist åkte riktigt bra på sista sträckan här han gjorde jag. ju det mm, mm. där kom eh, Fredrik Olinns syster och gick för mig sprang Ni förbi skulle jag säga. Ja, Okej, okay. Mikaela eh, Olin Kotolinski. Alltid snabb verkar det som. Ja, precis. Vad man än ska göra. Ja, då <laughs> väntar vi med spänning då på Mattias Ledin eh, som väl har en tre minuter någonting ner till tvåan rundlig i klassen. Ja, ja. Eh, men som sagt, målet är att ta Emil Bergqvist och ska han göra det? Det återstår att se. Vi har ju några minuter kvar här för att trimma två vd. Det är ju inte helt färdigt än. Det inte det? Vi har tyska Voken, står i eller rullar in genom målet och sen har vi Mattisson och Sigfridsson. Ja, får se om nåt typ knuffa bilen eh under det gick för de här stackarna som fick knuffa det här för det det såg riktigt trögt ut. Mm. Nej, funkar bättre. Så nu eh stapp Sigfridsson agerar agera, agera trycka här utan nu eh. men nu nästa bil som eh, ska komma det är lär vara det din så nu kan vi gå på skicka lite här. Mm. Då ska vi se då, eh, om vi gör så här. Eh, så. Och så. Eh, nej, vad ska vi se? Så. Det är så mycket knappar. Emil Bergqvist hade alltså eh, 5-11,5. Och då eh, 3,5 sekunder knappar då. Ja, här kommer Lidin. Och jag tror inte, eller sannolikt kommer det inte räcka i fighten mot Emil Bergqvist eh, ja, det, det hade varit kul, men jag tycker inte det spelar någon roll egentligen för Ledin. För han har visat att han har i högsta grad ett, ett riktigt, riktigt fast tempo, oavsett om han sprör, verkligen eller inte. Absolut. 5, eh, 11 och 5, du kan komma ihåg det så får vi se lite. Han måste alltså ner på 11, 10, 9, 8, 8 högt va? för att han ska. Hur, hur är det med skolan? Hur, hur går det med vatten? Ja, jag, jag kan inte räkna. In, in. Men vis, visst, är det skönt, visst är det skönt med en massa datorer och resultatservice och sådär. Det bara ja. man kan läsa så kommer man väldigt långt. Ja. Men det är ju innan man vill veta, om man nu säger så då, hur det gick eller hur det var. Jaha, äh, det, ja. det såg jag. Ja, precis. Emil Bergqvist kommer här utanför nu. Ska se om han kanske kan stanna till här bara. Så kan ju han liksom så här få reda på om han är slagen om det är din <laughs> eller ja. inte. Jag, jag bara sitter och har fara Ja. Ja, då borde vi bli var Det var, var vid 5.87 eh, någonstans. Så, eller vad sa vi? Att det var 11.5. 11.5 11, 11, på Emil Bergqvist eh, ja. som eh, passerar här precis. Eh, och tre sekunder, fyra tiondelar är det mellan dem inför sträckan. Mm. Då ska vi ta det med oss och... Måste ner på ja. 08 Jag kunde inte hindra Emil Han ska på dopingkontroll ah. ja. ja, det är, är sådana <laughs> Tänk om de kommer att dopa Inte efter rallyradion Det, det, det ja. skulle vara spännande ja, Jag åker dit med ja. en gång, för jag har tagit alla mm. droger man kan Mattias Edin är Välkommen till målet, grattis till klassegen. Eh, riktigt bra kört även om du har kört lite bakom alla andra, så att det är inte så ofta vi har fått hunnit prata med dig. Nej, visst är det så. Man, man har väl åkt tillbaka, bak, men vad som jag sa till Ola, jag får ju köra aldrig i alla fall. Absolut, jag ser 5.13.2 på ditt eh, tidskort dit där. Emil också på 11.5. Det innebär att du blir några sekunder bakom Emil Bergqvist. Men Emil Bergqvist är alltså den här 2 som är snabbast i hela Europa för tillfället. Det, Det måste kännas rätt häftigt. Ja, visst gör det det och ge mig en liten stund till så ska jag nog kunna vara snabbare. Ja, det tror jag också. just Hade man kunnat åka en timme längre fram, även om vägen kanske ändras i karaktär, så det kan ju stimulera ditt ytterligare i fighten. Ja, visst, visst stimulerar det och det ändrar i motivationen, men det samma sak, det finns ju ingen som kan berätta om jag har fördel eller nackdel. Nej, nej det, det kan vi bara spekulera om. Men det är kul, uppe i Östersund så händer det någonting, vad jag tyckte om det är för dig. Många har pratat om Ledin, det du kommer från eh, sedan tidigare. Men det var först då jag fattade hur jäkla snabbt du är. Ja, då var ju lite sent. Ja, antagligen. Jag är lite korkad av naturen, men, men nu, nu har jag verkligen fattat det. Ja, Jo, men nej, det, det går bra. Det, det, det kan ingen säga ifrån. Och det, det är jätteroligt när man verkligen satsar och det funkar. Det gillar vi också. Grattis från radion. Tack så mycket. Ja, Då har vi bara kvar att summera detta 40:e South Swedish Rally Två bilar kvar ute i spåret och alla segrade utsedda Per, vad tar du med dig för intryck när vi åker från Karlskrona här ikväll? Det direkta intrycket är att jag fryser något fruktansvärt mycket. Det sekundära intrycket är väl att det har varit ett väldigt intressant Swedish Rally. Och det är några som jag är väldigt imponerad av. Vem? Vilka? Varför? Till att börja med Fredrik Olin som kommer in med hela sitt team och levererar det som man förväntar sig av honom. Tittar vi på juniorgänget så är det ett helt gäng där som är häftigt. Är det någon vi förväntade oss också att vinna så är det Emil Bergqvist. Emil Bergqvist visade ordentligt framförallt på de första sträckorna att han har ett tempo som överstiger de andra i klassen där. Och sen har han åkt och kontrollerat det här under dagen idag. Det stack han ju inte under stol med. Kul att Adjel som kom igång och smällde på några riktiga tider. Det var viktigt för hans eget självförtroende. Det var riktigt kul att se Mattias när, när han sken upp riktigt ordentligt igen. Ja, och Pelle Wilén, vilken säsong han har, två i Sandviken och nu dubbla segrar. Och vilket sätt han gör det på, befäster ledningen tidigt i rallit och ja, vinner med över 40 sekunder mot Daniel Reusel som absolut inte är en dålig chaufför. Nej, Pelle har öppnat upp ett helt, helt eget tempo i den där klassen och eh, nu verkar det som att man har fått ordning på grejerna och att grejerna håller och... Eh... Ja Pelle, han hade också. Han åkte också surt för lite några, några sträckor där på slutet. Det hade också kunnat gå bra mycket snabbare. Yttlar en kille jag är imponerad av. Och eh, i otrimmat 4 vd, Patrick Johansson kommer tillbaka och Sätter ner foten direkt. Mm. Nej men det där är ett riktigt och, och så jättebra också som Ivan eh, har plockat totalsegrar här nere oavsett vem man åker med men, eh, Patrik trodde jag på det från början också. Bra kunskap här, eh, riktigt vafförer, förare, bra ekipage och så vidare. Så eh, det ska bli jättekul att se han i ny bil. Och Hägg levde upp till slut. Var ju helt off igår men kämpar sig till en andra plats. Och igen tiondelarna på sin sida. Ja. Verkligen och äh, är det någon som är kul att följa så är det ägg för det är mycket känslor åt alla håll, det allt från förbannad och ledsen till att äh, vara helt, helt överlycklig och det så den där profiler gillar vi och har man tiondelarna på sin sida så äh, ja då kanske det blir en tung medalj om halsen när man är klar. Och Karlström då gör ett riktigt bra rally, var i ledning tidigt men diverse problem gjorde att han halkade ner lite i listan men får med sig en tredje plats ja, riktigt vast jobbat av, av Karlström. Så Sådär som på en sträcka där och så var ju faktiskt med och utmanade Patricks riktigt, riktigt länge här under dagen. Men Ja, kul. Den platsen är viktig för Karlström också. Det, det kommer nog att innebära att han, ja, han är absolut med i medalfighten när vi kommer till Uppsala. Trimmat två VD, Söderqvist tredje raka segeln. Uh, och ja uh, uh, Leif en punktering där annars hade det kunnat bli tight in på målsnöret men Johan Karlsson imponerar också stort Ja okay, kul, uh, tar full pot här i power stage också på slutet uh, uh, Johan Karlsson, det är kul att de får till det även Filip Haag fick ju igång uh snurrar han på fransosen där eller fransdyskan kanske det är ingen aning eh, men eh, ja, bra gjort av Johan Karlsson också det är riktigt kul för hand eh, och sen så då att 2 vd Mattias Ledin chaufför ja ah. Allt som sagt, det där kan vi snacka länge om, men det, det där är riktigt fast chaufför. Och hoppas han bereds möjligheten nu att kunna fortsätta åka och utvecklas. För att eh, vi ser ju att han kan ju hänga med folk som har väldigt mycket internationell erfarenhet, eller väldigt mycket. Men eh, som har åkt utomlands och levererat väl där ute, så eh, han åker riktigt bra, det. Ja, ett spännande rally har vi haft. Tack så mycket, Per Johansson. Du får väl komma hit och värma dig nu? Ja, ska jag göra det? Ja. Jag är blå. <laughs> har du pratat så mycket så att du är blå? På andra andas ja. ibland också. Ty, tyvärr inte. <laughs> Munnen är <annorlunda> som varmt. <laughs> ja, ja, ja, det är. ja, den fryser jag annars. Men En sista fråga, Per. Hur har du varit utan Don Jerbyn? Ehh, underbart. Ja. Det, äh, det har varit fantastiskt alltså, att slippa det här låga tempo som beförarna tar med sig och så där. Utan det, ja, Och så slippa all den här skitmaten hela tiden. Jag gillar inte kvabbitsa till frukost, men det, han, han tvingar ju ida oss hela tiden. Det, uh, han är en våt för en dietist. Ja. <laughs> mm, mycket möjligt, mycket möjligt. Tack så mycket Per för dina insatser under helgen. Tack själva. Ja, Mikael, ja. Då, då, då var det över. Då var det över, ja. Jag tänker så här när man ser totallistan där så tänker vi att Pelle Vilén är totalt dominant idag i Trimmat 2 vd. Mm. Men han får alltså stryka av både Emil Bergqvist och Mattias Lidin i R2-belarna. Ja, eh, Vilén som var snabbast i ja. två vd totalt i ja. eh, och vinner sin klass på ja. stor art ja. vis ja. Okej, han kanske har så mycket så att han slår av lite grann men, men alltså Imel och, och Mattias Ledin det säger en hel del om hur snabbt de åker då när Pelle Villén är så oerhört dominant i, i den trimmade juniorklassen. Ja, nej, det, det går ruskigt fort mm. i våra juniorklasser och Mattias Ledin är ju i en klass för sig jag vet inte vad cg marginalen i hans klass uppgick till men den är nog närmare fyra minuter. Ja, mm. Jag är grymt imponerad över Mattias Ledin ja, faktiskt. Och Söderqvist är alltså 11 totalt. Så där har vi också en, en kille som under den här säsongen har varit fruktansvärt snabb och kunnat hålla det också. Det, det är imponerande. Och, och just nu känns Söderqvist... Alltså det, Det måste ju hålla hela vägen för honom den här ja, säsongen. Nej, han här han går fall. emot ett välförtjänt SM-guld, men som ja, sagt, vi ska inte ropa nej, nej, hej det vi är kvar Vi såg Järker Axelsson förra året som ja. lägger det på sista sträckan i Linköping. Ja. Söderqvist har nog aldrig haft en sån här bra säsongstart nej. med två mm. vinter och en sommar. Han är ju den absolut starkaste kandidaten till SM-guldet ja, just. Ja. Just nu. Och Fredrik Kolin ja. kommer och gör vad vi förväntar av honom. Ja, och jag tycker att han är jag lite snabbt med honom efter en service här förut och Kolugn, han vet precis vad han gör. Han har taktiken klar. Han visste att bra, jag sätter tempot här nu och sen bevakar jag. Och han varje gång han har kommit i mål tappat en sekund eller två eller tre till Jerka ja, vad jag räknat med. Mm. Så han är, ja, riktigt bra. Han sa en sak också som jag tycker är riktigt viktig nu också, han säger att det är långt ifrån VM-tempot. Ja. Ehm, sen om man säger det för att knäcka några andra, men han sa det till mig, så att jag vet inte, han har väl ett par procent till att åka på då. Ja, och han visar det. Han har ju en fantastisk sits ihop med Leo Vegas World mm. Rally Team här. Ja. Det är kul för klassen också att det kommer in lite andra så att Jerker ja. inte är så dominant och håller Mats Jonsson på att fylla på ett nytt rallyjärn hemma. Då kan det bli spännande ja, ja. nästa och, och år. Och Friberg är, som tycker jag visar att han har riktigt bra tider innan han tyvärr fick bryta på sträcka fem mm. redan tyvärr. Ehm, så att, ja, det, det är så mycket som händer här nu i, i, i svensk rallisport men även i den här kungaklassen här med nya bilar som kommer in och de andra är ju långt ifrån dåliga så det är fantastiskt bra när vi så här jämnt och snyggt. Eh, och nya Mitsubishi också så. Ja, det, det går väl rykten om att det är tio stycken beställda eh, så uh -huh. att eh, vi kan nog få till ett bra mästerskap med fem år. Ja, det man hoppas att vi får köra mer med dem i Sverige då. Ja, absolut. Ja, så det inte alla tio går till Ar Förenade Arabemiraten Ar och sånt där, så att vi det, Då blir nog för. Väng glad i alla fall. Ja, <laughs> det är mycket pengar i det. <laughs> <Ja. fall. laughs> eh, nej men vi i allihop radion tack, tackar väl för oss ja tack för att jag fick vara med det, fantastiskt ja. det, det var fantastiskt bra det var en frid <laughs> hur, hur var det utan jag ställer frågor som du ställer <laughs> typ här, hur var det utan Daniel Härbin nej <laughs> äh, men det var lugnt ja <laughs> Det var ingen lödkolv framme och nej, nej, inga framför framförallt. Nej, det är väl nej, det som känns bäst. Nej, ja. Kolesterolvärdet håller sig där det ska. Ja, det. Och du, du har gått ner ett kilo idag ja. för att Dan inte var med. ja, ja. Jag, har, jag har till och med fått ta sallad på min hamburgare. Ja. Jenny sitter bredvid, alltså flickvännen här och bara garvar. Ja. Det är ju skönt, han är små smal och smärt, ni kommer hem så. Ja. Ja. <laughs> <laughs> ja, vi tackar väl för oss nästa gång vi hörs. Vad det var. Ja. Tack så mycket för att jag fick vara med. Varsågod, hoppas du är med igen. Ja, någon gång, nästa gång vi syns, då är det Rally SM i Och Rally det är den 22 augusti, så vi tar väl lite sommarlov här i Rallyradion. Jag, Sebastian Borgert, tackar för mig. Rallyradion presenteras i samarbete med AllaBildelar.se Begagnade bidelar till rätta priser. Älskling. Hej. Det är Edvard. Jag är Les. Ik ben hier verschenen. Het klinkt. Ik ben de verschenen. Ik ben hier de menigte. Het klinkt. in de Sluit het gråtaan, niet du u wel op me, blies zo verbinnen. som sitter soms zit i in de i in de hemmen Het is water, punt en het is Som hoort het de stad. Ik ga naar de de stad. Ik ga Ik ga naar de stad. Ik de stad. Jag kommer till dig sen. Jag ska vara vid fasta puben. Ja. Älskling, tror du mig inte? Varför låter du så misstänksam och trumpen? Älskling, jag kan ta med mig så att du får se den gamla vattenpumpen. Helstvig, den kan bewijzen dat ik niet al zeleg naar de Sneller, Snälla, du moet zien mij. Zo ben ik offer voor een ongelukkige slumpen, ja, zoals zit er. Wat een ja, de een vattentummen som har slutat mogen Inte ska vår vackra värld rasa samen lilla järn Voor een vattentummen, nu moet je je voorstå Ik heb niet al kjapt voor slecht, ik heb het zo lang nu zo Gråter lilla vän, för jag kommer till dig sen Jag ska bara bida vattenbumpen hjärn Ja, jag ska bara bida vattenbumpen hjärn Hej, detta är Ramona Karlsson och du lyssnar på Rallyradion Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se Vi gagnade bidela till rätta priser. Okay. Julkänslan. Don Järvin körde rally för länge, länge sedan. Körde varken fort, på raka eller sväng. Ambitionen var att åka VRC. Allihopa vet nog hur det gick med det. Hejsan, hoppsan, faller alledag. När Järvin kom i skogen, Och blir ingen människa glad. Hejsan, hoppsan, faller alledag. När Järvin kom i skogen, då blir ingen människa glad. Hey, son, hoppsamt, Sponsorer kan man tycka borde varit svårt men Järbin fick vara listig för han körde inte hårt. Nej det ska ju ingen skylla dig för eller hur? Nej. Företagen stod på rad trots avsaknad av speed. Reklamen syns i skogen under lång lång tid. Oh, hejsan hopsan faller alla då när Järbin kom i skogen då var ingen mänsklig alarm. Hejsan hopsan faller alla då när Järbin kom i skogen då var ingen människa alarm. Dan vill gärna se sig som rallyinnovatör När han säger det, vi på rallyradion dör Men regularity han uppfann faktiskt ganska balt. Eftersom han åkte i 50 överallt Åh, Hejsan, hejsan hopsan faller alledan När Järmin kom i skogen, då var ingen människa glad Hejsan, hopsan faller alledan När Järmin kom i skogen, då blev ingen människa glad Det är inte alla som tycker ont om dig Nej Jo faktiskt det var några som tyckte han var bra, för dagen efter tävling vägen återställa ska. Fortifikationsverket hade givit tillstånd, lång som en roman, om alla haft det tempo som våran lilla dagen. Hejsan, hoppsan, faller alledan. Jag tänkte du skulle sjunga. Aha. När Järmin kom i skogen då var, då var alla människor glada. Nä. Hejsan, hoppsan, faller alledan. När Järmin kom i skogen då var ingen människa glada.